خاله <سؤال> کې غلا ورکل بیا عباد الله راین بدل له کافورنه چې دا کافور یو چی نه دا یشربو بیا چې سکل کوي د دین عباد الله بندگان د الله تعالی يفجرونها تفجیر یجرونها اجراا فی دورهم چې رواني به دین نه نیرونه په خپل کور ارسړي کور طرفه نیر یو فون بالنظره دا غلته یشربونه يوفون بالنظره و ويخافون يوماً و يريد داغا كان شر و مستطيراً شده تكلف داغه مستطيراً طويل غريز مستطير طويل و غريزاً و يطعمون التوغام و يطعمون التوغام و غلا حب به غلا محبت الله يعني ده مثلا بلزاك ترشه و آت الماله ولا کلیو. علا حب الدنيا ومانا امدكله لا حب الله او دنيانا ما حب المال ويدعمون الطعام او الكيد توام لا حب مغ محبته سر دم محبده مالنا مسكينته واليتيمتا واسيرا اسير كيدي او كل ذي حاجه اسيرنا مراد كل ذي حاجه يا اسير معسور في حق انما او یذ انما نطعمکم من غروتادر کو تاس تل وجه الله درزاد الله لا فار لا نريد منکم مراد کو تاسنا جزاءا یوز ولا شکرن ولا شکرن ولا تملقن انو خوشامد گری چې مونته بکینی پاسه سرمایدار سره خیرات ما چاله ورکی چورته اجره کې جاروی او چې دم ولړکای او وټ بولوم ورکی زکات ما چاله ورکی كي وط باهم بياغل ور هر سرمايدار طبيعت نو لله خلق كي ور كول دا غي ارادة لا نوريد و منكم جزان ن ولا ولاش ن تملق انا نخاف من ربنا مونگا يرئيگو دربز مون يومن دا آغا ورزينا اغبوسن قمطوريرا دا قمطورير تاكيد دا عبوسن ده اغبس دا سپيروال دا مخ ده چه اثار دا سپيروالی پا مخ ظاير ش چه دير سپيرا كونك دا مجرمانو لا فوقاهم الله شر ذلك اليوم يا اي مؤول کا پخپل مانا بس بشکر دی خلق له یا اي مؤول کا پقطیت د مستقبل فوقاهم الله بچبکی دیل الله تعالی شر ذلك اليوم د شر د نورزینا ولقاهم نظره ولقاهم واعطاهم اوربکه دیتا نظره تازگی وسرورا وفرحا اخشالی و بما بی ما صبرو اجزا بورک دویتا بی ما صبرو بی ما استقامو علی التوحید دگا اساس تی سبب دا چی دی تنگو پا توحید بانے جنتا جنتا للسکون والاک باغ دو سکون و خوراک دا پارا و حریر الاریخم للبس متکئی نفیا تکیالا گون که د دی جنت که علی الارائی که علی السرور المزینه ومزين استيجونه بانده لا يرون فيا ونبويني پا دي جنت شمسا حرن غرمي ولا زمحريرا ولا بردن مزرن, مزرن ودانيتن عليهم زلالوها ودانيتن دنا يدنو فمانا ده قربا نو قريبتن ساترتن ان از دي ساتر با دهبان زلالوها سورد قطوفها وقربت یا تزلیل په معنا تسخير ده وسخره ا مسخر شیبه قطوف و می میوې ده تزليلا تسخيرا نو دای تسخير ده چې سړی بور پسي خي نه نه بور را راپاسي اے خدا له سي او پروتي ها غلطه ميوي او سبحان الله نو برا روان شي سبحان الله اتوماتک الکترونیک سيستم باي څنګه باي الکترونیک سيستم باي په برق مار سكي وي وطاف وَيَطَوَّفُوا عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ يَذَارُ <دَارُو> نټول سسٹم بالت اٹومیټی کیه المغاسل اٹومیټی کیه عراق کې لیکل وسه المغاسل نال ته به نظامي ان نظام ال نظام به څنګه ان نظام ال اٹومیټی غربو محرب کړل د لکتا سوت چې مفغان کوی کو مو افغان کوی کدا حمزه نفسه کلمې نو ونه بیا مو ویل په ګاری کنا کدا حمزه نفسه کلمې نوبيام افغان ویل پکارد و یتو اف علیهم و یداروا اچ کربل گورشه دوی bale به آنیت د لوخو من فزوه د سپینوزو و جمع ب جمد کوبده و اقوا ب پیمانه های خمر. خمر دا د پیمانو كانت قواريره اچ وی بدا قواريره شفافه شیشه شفافه شفاف دې ته و چې پور نه پور ته شه قواریر من فزوت الشفاطه بمن فزوت د اسپینوزرو قدروا انداز کری بيدوي دي قوارير لا تقديره په انداز کو سره نو لا يبقى فيه السور اوړي کوي ورته پس ايو خادم با ارسل له دومره شي ور کوي شداغه تقاضي مطابق به جوټاو بګینه پات کی وي او يسقون فيها اسقوله بشديبانه په دي جنت کې کاسن پیمانه د شرابو کان میسازو چيب خل دغه زنجبيلا زنجبيلو زنجبیل سون سون ادرک وته وای سون وته وای ادرک سون مولانا ابو القلام آزاد رحمه الله الیکلی چی ادرک د هندستان د مواسمو د مزاج په اعتبار هندستان د و هوا په اعتبار د غلې او د او د نزدې دو کان بیماره دا पारा دا اعلی شهری چې سړی قاوه کې داس یو چونډا وه چې یو بیس ښه صحیح شو او دا د ہندوستان یا ابو حوا سره ډیر مناسبه نوشه ده که پېژني زنجبیل هه ته پېژني داو پېژني چې دا څو زې نور دې کیم په دکان لا sourceType زنجبیل لا دوه ښه صحیح شو نو مسالوواله دکان کې تر لر څخه واه زنجبیل تر لر څخه اوه نال ا خو داب ما کافور ما یبا او زنجبیل معنا دا چې دی نه زنجبیل نه وېس اوراق به تيستې زنجبیل نه و اوراق زنجبیل اوراق کافور دلته ته مو بس او یو چی نه دا یو خ... فیا په دې کې توسم چې نامه نامه کې خودیشي سلسبیلا نامه سلسبیل دا ويطوفو عليهم ويخدمهم خدمت به کېد دې ولدانون خدامون الکان خادمان خدامون شبانون خدامون شبانون خادمان زوانان مخلدون مخلدون دائما شبابهم دائم شبابهم چې دا غي شباب به دایمي بوډاګان کیږي معنا اذا راءتا اکلت تو وی دوئلا ګمان بو کې دوی, دوی باندې لؤلؤ امن سوره درر مرن صورتہ چې دا مرغلل دی خو ری شي وای راءتا کلت او ګورتو وای راءتا کلت او ګورتو ثم دغزای ثم ظرفته وإذا رأيت غناكا غناكا رأيت داي جزادا رأيت أن عبين تنعيما نعيم وملكا كبيرا باشايلويا غاليا برني تنفد كپلو ردو سياب وسنلس ا كپلباي سنلس دريخم خضر شنو واستبرق وباطن واستبرق اذن استربه دغتوريخم وجل اساور من فضه وحلوا قالباتو لشوي دويتا اساويلا بنغري مداحليون طلبصو في الاي دي نو منغرد سوايو بنغري يا كاري يا ججراي تازورثوي ها بنغري منفزوتل داس بينوزرو وسقاوا اسكايبدوي بانيربدووي شرابن توورا مشروب توهو لا يصدقون عنها ولا هم عنها ان نه هذا کا نه لکو جزضاان دا تاسو پااره بدله داوهقع نه سای کوو او عمل ستاسو مشورن مقببولاً ان نه نخو نه ځلنا غلییکل قآه اومونږناذیکلو تاببانېقرآن تنله مونږ نازلکې تاببانې قرآن تنځله نجممن نجممن توټټوټه فس برې للی خوکمې ر کا ف تقم به خوکې ربکه وه داوا تویت. ولا تو تی نوې طغت مکوره دونه آسمن د فاسخ سړي او کفیا د کاف وسکوس مربکه ووزکورس مربکه ات ک نو د رته ووحدو غلی په خپل یو ګړه او د طرفته دا ورکه بکهته واصلله سبا او یعنی ینیفی کل داخیان هر وخت ومنن للی وفلیل او په شکې له فود عبادت ليلن طويلة. ليلن طويلة عبادتك وصبغ ليلا طويلا او صب ليلا طويلا عبادتك واوقدش با انها اولئك داخلك يحبون العاجله محبصات الدنيا سر ويذرون وراءهم ويتركون ابريدو وراءهم ويتركون ويذرون وينسون ايريدو وراءهم امامهم مخیخ پریتا یو من آغور سقیلن چه دیر درانا و شدیدلا نحنو خلقنا مونگا پیدا کریدوی و شددنا اصره هم, هم و مضبوط کرده مونگا اصره هم و تینه هم سم ملکتانا من حول و تین رگ حیات مونگاولا مضبوط کرده رگ حیات و ازا و ارشینا ا کذ موں گا ارادہ و شونو بدلنا اب بد بدلنا امثالم ام تبدیلا بدل بکوم امثال دې په بدلولو سره وما ما ذالک الله بیازی بدل کې بل قوم را ولي ان عاز داسوره دهر تذکر بیان بلیخ دې ټیکټ د جنت ته فرمانا شا تخذا د چا چ خوخینو و دخلې رپ طرف تسبیلا و ما تشا و ا طاقتنا لیتعص فعلا ده یسو کار الله ان یشاء الله مگر چې خوښ شید الله ان الله کان علیم حکیم یدخل من یشاء داخله الله تعالی شک چې خوښی شپرامت خپل کې وزوار مینا اعد له ماذابا علیما بیان د موزم رقامله او اعد للظالمین اختيار کړی لري ظالمینو لپاره عذابن الیما نو خلاصه د صورت بشارت دی نمونا دا خلق دا او ذکر دا تخویف دا سرد اصل دعوی دا قرآن دا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد واری وصحبه اجمعین الله مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وذکرنا تلاوتا وانا علی الوانا النهار وصل الله تعالی على خیر خلقی محمد واری وصحبه اجمعین اللہم صلی وسلم على سیدنا ومولانا محمد واللہ علی سیدنا و مولانا محمد افضل الصلاواتک بهذا المعلوماتک و بارک و صلیم و المرسلات په دې سورته کې بازه تخويفات د سوره دهر ذکر دي حوالہ سبیل ترقی زک پاول د سوره دهر کې نمونه د خلق و. او د دې سورته په ابتدا کې نمونه د عذاب ده او عذاب به انداز بیان نه چې له اثر دریا او د صحاب مختلف دی دا رنګ عذاب متنوع دي فیضان نجوم تر اوک ته پوره احوال ابتدايه د قیامت دي تخویف دی او تعلق لري انما تعادون لواقيصرا بیا په دې رکو کې وزل راغله دی ویل یو مې ذل للمکذبین دریز بندر زل متعلق د دنیا دی او رستنی سلور متعلق ده آخرت دی آخرت والا ده آغاز اینا شورو ده لی ای یوم اجیلت بیا ده آغاز اینا رستو ویل شورو کرده ده دنیا سلو متعلق اولا تخویب دنیاوی راوی د علم نوحلک الاولین بیا دلیل اقلی راوی د علم نخلق کم من ما ام مہین بیا دوین دلیل اقلی راوی د علم نجول الارض بیا پس ده دریز الویل انتو لقو الازو لنزی صلاة شوابین ترجمالاتن سفر پوری او درمزال حازا یومو لا ینتقون بیای ورپسی ویل ویل دے دی او درمزال حازا یومو الفصل بیای ویل زکر کر دے او پا درمارو کوکی بشارت دے مومنانو تا او کلو و تمتغو دا تخویف دے والمرسلات غرفاً و الرياح المرسلات قسم می دے پاغا بادنو چلو لشوبان غرفن لینن نرمائسرا فالغا صفات غصفن فالرياح شدیدا حبوبن شدیدا پس آغا بادنو ناچی الوطن کری پتیزو الوطو سرا والناشرات نشرن اقسم می دے الرياح ناشرات لصحاب اغ بادونا چې خوراون کې دی وریځلانه شران خورول سره فال فارقات فرقن پس دغ بادونا فد حتف د وو د قسم د پس دغ بادونا چې د ناشرات ال فارقات فرقن ټوټه کون کې له صحاب د پار فرقن ټوټه کولو سره فل ملقيات ذکرن فل منزلات مطرن اب بیا دغ بادونا ها نازلون کل <سؤال> دباران غزرن او نزرن دا مفغول <سؤال> لهو ده لدفع الغزر <سؤال> او للانزار ده دفع ده غزر یا د انزار ده او یا دویمه مانا چې ولمر صلاة غرفا قسم ده پا بادونو بانلی چې چلو لشو دلینا فالغا صفات غصفا ده غریاخ شدیدا. جلوتُن کرپت ایزوالتو سرا وانا شراطن نشرن اغه فرشتي چې خورهول کې دی پیغام د الله علیه و خورو سره فل فارقات فرقن اغه پیغامات د الله فرق را اوستن کې دی په فرق را اوستو سرا فل ملقيات ا فل ملقيات اغه فرشتي القا د ذکرن وحي لاله غزرا او نذر د دفه د غزر د پانا یاد انذار د پاره انو وه د دفه غزر کئ او انذار کئ د مخالف او د بادونا غزرن دفع ده غزر د دفه د غزر کئ یعنی نازلې رحمت او نذر او سوواق انذار کئ سوواق ل جاد يغه انذار کئ انما تو ادونا لواق جواب قسم ان لما تووادونونه لواقعېغشي چې تا سری واده کې وادهکر شي لواقعې اون خا مخواواقعې کېدون کې د وهیل کیا ف زل نه جومو توسط دا معلک ترې لما تووادون ف زنل نه جمو تو میسط او کله چې ستې تو میسط میت م شي مخشيناده د و ز سما او فوجت او کله چې سمان ان ش اچږې وای زل چې بالو کله چې غروونه نصففت سورتوالو زولشي او روان کړیشي وای زرسلو اوت او کله رسولان و کتوقته اوکی شي بدل د وونه راغل دت وته ی و کته ايزر رسو اوقطت او کله چې ررسولان توکیته وکشې أيو من غجلت د کمر ې د پااره او خرت تااخیرې کلې شویدلي يوممل فصلې د وررض د فصلی دپاره وما ادرا کا استفان دپاره تعظیمبي وما اادرا کم مع یوم فصل ویللو یو مزلیل مکذبين پدا په دا اووررضبانې دپاره د مکذبینو علم نو لیکل اوول دا جمله استستانې ف علم نو لل اوول نه آیا نهدي خلاکې مونګوم بې خلک سمنوت به الاخرین آخر نه سمننو غت کبون او بیاموور پهسيروستله ګورې د روستنی خلک ف حالاک نمبر ککرري ودي د ذلكکه نفو ادارانې عمل کو مګبل مجرمنا د مشرک مغان مشرقینو مغادينو سره لو یو معزل لل المكذبين أَلَمْ قد په داور دا مَهِينٍ د مکذبنولم نخلو کو ممامهین آیا نو پیدا کلما تااصله ودي أذكره دمونغدا في قرار مكين فمقر مخكم كي شرحيم ده قرار مانا مقر مكين مانا مخكم فمقر مخكم كي وهو الرحم إلى قدر معلوم إلى أجل معلوم ترنيته مقرر فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا قدرت لرهم لر لر لدي مونغا فنعم القادرون أخ قادري نحنو فنعم القادرون نحنو ویلنو یو معزل للموک بین علم نه جال اره ا نه د ګرزېمونګځمکه کفاتن کفاتن جمع کوون ده جمع کوون کې جاغتن اخیا ان امواتن ژدو لاامړله یا ان في بې جوندی د په شاره جمعدي عمله د کې را جمعدي یا ان وامواطن في بطنها وجعلنا فيها وزعنا عليها او زكري دمو دي باني رواسيا شامخات رواسيا جبالا ثوابتا اغون ثوابت شامخات رفيعات چډيل دنګ دنګ دي واسقناكم مشکور دمو تاسدا ما ان اوب فراتن غزبن خجي ويل يوم يذل المكذبين انطلقوا اذهبوا نار شيء الا ما كنتم الا ما اغغاظتم چويتا سر دي تكذيب مقولوا انطلقوا لا شيء الا ظل الا دخان لوجت زي ثلاثه شعب چ حامل درو شاخونده زي ثلاثه شعب چ حامل درو شاخونده ندا كنايدا د دخان سين دخان خان کنايده د کثافت د دخان م کثيف جدا هاغه دخان کثيف جدا لا زليل لا باريدن چې نه د یخ ولا یوغني ولا تدفغو ان د فکر شي من اللهب شغل دور الا ترمي الا ترمي بشران کل قصر اداخ... تاكيد سرا انها تاكيد سرا ها دا دخان قرمی تسقط دیولی بشاررین بشاررین کل قصر کل ابنیۃ العزیما کل ابنیۃ العزیما بشاند بناگانو عظیمو نو تورتی رتینا د بناگانو عظیمو په شکل وروزی او یا دویم تاویل داره چې دا حاضر دا د لپت راځي چې انها دال حب ترمی اسکه تو اده ول بشران کل قصر اپشان اف اپ کل قصر پشان بناع عظیم کانه جماله فی الصفر گویاکه لقد جماله او خان دی سفر تک زیاد نو تشبیہ ده په لون کې یا تشبیہ ده په تسلسل د قطار د او خانو کې تشبیہ ده په لون کې د وجر سفرنا یا تشبیہ ده په تسلسل د قطار د ایبلو کې دو وجر الجمع اذا جمالتنا چه دا بصری یو بل پس دا روان لك دو خان و مسلسل روان دي لقد خوان قطار چه څنګه مسلسل روان دي ويل يوم يزل المكذبين هذا يومه دا هغه ورځ دلایل تقونه لا يتكلمون چه خبر بنشکوره ولا يزن له ان به اجازه تور کوله شي دوی ته فيعتذرون حتى يعتذرون حتا چې دوی عذر وړاندې کوي ویل یوما ازل للمکذبین ها ذا یوم الفصل داروس د فیصله ده جما ونا کن والاولین جما کړ د مونتا سوډم بنو خلقلا فاین کان لکم کید انو کویتا سره پارس تدبیر فخیدونی فخیدونی فدبروا فی مقابلهتی اغه تدبیرو کوي زمما مقابله کوي وَيْلٌ یو معزلموکسذب انل متقه اطاک سره متکانفی زلا وغون پهڅو کې دی پهچنوکې دي و فوا کې همې و کې د مما د اهقب نه یشته چې خوښ بدو یو قالو له ت بِمَا كُنْتُمْ تَامَلُونَ إِلْنَا كَذَالِكَ مُمْدَارَنْكِ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بَدْلَوَ الْكَوْمُحْسِنَانُ تَا وَيْلُنْ يَوْمَئِ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ دا جمله غلاهده دا دا اولان دا کلو تولی کئی امر الآخرة ادرست کلو تولی کئی امر الدنیا کلو خوری تاسو پا الدنیا کئی او کافرانو کلو كل أخرى تاسب الدنيا كأو كافرانو وتمتغو قليلا انتفغو انفواخ ليلة ان لكم مجرمون اتاسو مشرکان مغاندين ويلو يوم ازل المكذبين وإذا قيل لهم اكالة ورش دوئتا ارقغو ارقغو انو ذكر دروكو مراد صلاة يا ذكر دعمل مراد عقيدة وإذا قيل لهم ارقغو اكالة دوئتا ورش وحدو وحد ذا کافر مخاطب په شرایغونه دی کافر مخاطب په شرایغونه دی نو الله بودی دینه چې تعویل بکې پدیماله چې ذکر د عمل او مراتب ناقیده ای مخاطب بل ایمان دی و اذا قال لهم اكلت وشديدا هر که خدای اک یو گانای لا یرکاغونا انو لا یو وحدونا دی تر توحید نقایه کیگی ویلو یو ما ازلی المکذبین فبی ایخ دیسن پس په کم کلام بعد بعدو پس د دی قرآن بلیغنا یو منونا دی با ایمان راوری از لا بلیغ فوقو زکر چر دینا پس بلا بلخشتنا از لا بلیغ فوقو نو خلاسر صورت تخویف دی نمونه د عذاب ده. ویل د څوک راته نه مو کسبین له پاره مې اس بیا تخويف دي دلایل عقلیه دي دا مزامين د دنبای روکو او دېمر روکو کې اشارات دي مومنانو اوته ویل د مو کسبین اوته او تخويف ته کفار اوته ربته ما قبل فرثاده مرسلات کې تخويفات ذکرو دې کوم ذکر دیاله سبیل ترقی او دېمر ربته ده کی هغه کې محض تخويف بغیر بغير د ذکر نه او دې کې تخويفات سره د بيان د توحيد چې کوم وړاندې زابه تکي خو ده چې اوس په سلسله چې یو صورت کې محض تخويف او بلکې تخویف مغد توحيد پر مرسلات کې راغلو چین انه واقع او په دې کې لم نزل الارض مهادا تر الفا فا پورې دا تخویف دی انا دیکھ این عامات ذکر دی رب السماوات توحید دی لا یتکلمون نفد شفاعت قاری او میس نه انه یوم الفصل تخویف و خروی دی سپک احوال ابتدائی دی او سا احوال بعد دی ابتدائی نه دي او ارصر بشارت دی او آخر د صورت بیا تخویف دی او اما یتساءلونا اصل د عن ما اما پا مانا دی ایو شئین غن اي شئن ده کم شئنا یا تساءلونا باب تفاغل مشارکت تیو خصوصیت د ده بل بلنا تپوس کئی غن اي شئن یسئلونا بعضون بعضا ده کم شئ متعلق دی ده یو بلنا تپوس کوي باب تفاغل دی او یا تجریدو کلخ پل خصوصیت نا فصول ایک بریو علووی تفاغل په مانا د نفس فعل لازی نو غن اي شئن يسئلونا که اي شئن یسئلونکا لکم شے مطالق تانتا پوس گئی او پیغمبر عن النبا العظیم او تائید بیادے یسئلونکا عن الساغ ایان مرساها فیما انت من ذکراها حالتا نتائید ولا آیت راولی عام تتصا الونه او د کومشي یااصلونه سوال کوې دوی غنکه د تاانه غنین نه بایل غظیم د خبر غضیمله یا خبر همفی چې دی پاغې کې مختلفونه اختلاف کوونې دي مغکه لا مافی ما ب نه هم مکه لافی ما بین فل کې متفې به چې قیمت یا متتی شته اختلافې تا سره دی کللهیاعلمونه نه د په سيیا لمونونه نظررې چې پوه بشي ده سمهکه ا بیا ورتهوا چې داس نه د په کار سییا بشي دوی لم نه جاالل عرضه آیا نه د ګرځو لمونګځمکه میدن فراشن فاشول چې بالا اوغونه او تادن فوق <تصفيق> عرضې او تاد د پا سر ځم کې ل الله ته چې په تاسو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا أَپېدا کړې دمو تاسو له ازواجن جوړه جوړه ذَكَرًا وَأُنثٰى نَرَمَادَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا أَګر جوړه دمو خوښ تاسو سباتن سبب راحه سبب دراحت وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا أَګر جوړه دمو غشپہ لباسن پردا ساترا وجعلنا النهار مغاشا اغرذور دمونغ روز مغاشا مغاشا وقت طلب العيش وقت طلب العيش وقت طلب العيش مرش وبنينا فوقكم صبغاً شدادا اباد كلي دمونغ پاس استا سو سبن صبغاً سما هو ايه السماوات السبعي واسمانونا شدادا المحكم وجعلنا سراجا وحاجا وخلقنا اا پیدا کرمونگا سراجا وحاجا اا سراجا مزوئا ديورو خانا کون ويا الشمس كغنورده وانزلنا نازل کرده مونگا من المعصرات من الصحابي دور يزو معصرون ما ان سجادا عبره پر وتون کې سجاد ما نا قریب النزول لنخرج به حب و نبات چوباسو دی باندې دانی او غیا و جنات الباغن الفا فالمتصل لگی دلی ان يوم الفصل ار وذ الفصلي كان ميعاد یومیون فخو فی السوری پاغو رزبانی چې پوکیو والا شی فی السوری آوازو شی پلوٹش بی کرکی فتا تون افواجا انو راز ای بتاسو دلی دلی و فتحات سماو او کلاو بکشی اسمان فکانت ابوابا فسوار شقوکا نو بگا زیداد ضرارونا و, و سییرت جبالو نصفت. اوابلو زولش غنونا فکانت فسوارت ان او بگردی دا سرابا معدومتا معدوم ان جان لما سر جان كانت کانت دے مرسوادن رسدگا ان رسدگا ستا ہوئی سنگر ان جان لما کانت مرسوادن ادد رسدگا رسدگا ریڈار ته تا ہوئی هوای راره سګه امرصد و اصل چونګی ته ان نه جان نه مکانتړه دهجان نه مړه دهکانت میسووا ده عض مه نه جانله مکانت میرسوواډل په معنا د مو یادې تیار شویددل واغین نه د سرکشو خلکو د پااره معل مرج غن لا به س یا ما کې س فيه وخترو انکه به دې کې احقابا زمانا طويلا حقب ګولمو قول کوي دوه کالو ته وي دوه کالو ته بس حاصله دي زمانا طويلا زمانا طويلا لا نفاد لها کدايه ختميدل بنينو لا يذوقون فيها بردا لا يدركونه ادراق باندې کوي په دې کې بردان بردان به يخني له دفق حر الظاهر د دفع دا ظایری گرمه دا ولا شرابا انا د اوبو لی دفع حر الباطن د دننای گرمه دا پارا الا حمیمن ها الا حمیمن مگر ماان حارا و بیا شیدون کی بای و غصاکا اغصورتو آل النار اغانا چورشوی وی نزوی بای دو زخیانو جزا انفاکه د حثیت د بدلینا وفااق موواافقلې موافق موفق اعمال عاملولوی داخوررا دا کې د اوسه او, او مایحار ځکه دی چې عاممال هم دومره ګنده لکه په مشاه د دنیا کې چې دغه شوونه سره ګنده دي روخې دنیا کې دا عامل دوه ګنده دي پ لا قانوود لای جوه لا یاد تقدونه. چاقیدین لرخصاباً دمو خاصبی وکذبو اتگذیب کرو پا آیاتو زمونگا کذباً مصدر دی پا دیر درو غویلو وکل شیع نحسوین آو او هر شیع لکل دمون دیل لکتاباً فیل کتاب فزوقو فلن لزی یقالو لهم ان اویلیبس دیتہ فزوقو سکایتاسو نبزیا کی کوتا سلمګر د حشیت د عذابنا ان للمتقینا اتا کی سر د پاره د متقیانو مفازن فلاح دے کامیاب د حدائقہ دا بیان د کامیابای دی حدائقہ بساتینا باغونه دی خو باغ حدیقه دا هغه باغ ته وای هغه باغ ته چر د پمیسکی او په خود او پلو باې هم د میون او د میو د قطارونو میس کې د قووت دپاره نوه ضررغی او په میس کې د نستې لپاره کووری لګې دخه نو دی ته حی کویه عرب دی ته سو ح کوی ورته نوته مونږ د پااره خدای داسې حیقې جوړ کي چاله به ورکې مونږله به کوي دچله ورکې د مونږ له و کوي حدا کا به سین دا باغونا دي و آغنابا الانگور دي و كواقبا جمد كاقبتون دا جمد كاقبتون دا انو كاقبا جارية تن حدثة السنة ناهدة السدية جارية تن نورك تاسو خفو لئے گئي حدثة السنة ناهدة السدية داس جنائبا ايچه او داس نيبا ايلا شوی نا دي تا كاقبا وي انا ناهدة السدية خدا جسو پوري دا ځان سره بل مسئله ولې؟ ولې حيوانات مسئله نن تریاځه کوي؟ خو دا چا سپوروري؟ نای نه تر یوځای شي ونی نو د دې د دی جوړو په دړي کې نه حدوی او د نه حد مانا دا دا چې دا بالکل په سر کې لا سولمه نه کړي. لکه زمبان چې ماشوم خو له نو دا مخخبره تا ويخه. او چې کله نای نه ورته یوځای شي نو دا بیا په کټ ژوند نو نه تو سدين الله تعالی وې دینه به تمارمه چې دا چام نه لم يتمثن انسون قبلهم ولا جان پرون ترشو وکواعبا اطرابا اطراب جمد طرب دا اطرابا طربا هم غمر بل وکاسا دهاقا وکدحا اپیمانی ده دهاقا مملوآ لبریز لا يسمعون فيها نباوردی په دې جنت کې لغوان بهوده كلام ولا کې زابن درو خبره جزاء امر ربك هيسيت د جزاره جانب طرفستان غتوا ان حسابا د هيسيت د غتوا او د بدل د حسابنه رب السماوات ندا بدل د ربكنا رب سماوااتې چې رب داسمانو دزم ک دی و ما ب نهما چې میز د دی دواو کې د او رحمنو چې رححمان الرحمنې الرحمن مجرور لا ده لا لکوونه اختیار بنې دوی لا یم لکوونه اختیار بن دوی منو اللہ تعالی سرا خطوا بن لخطاب کولو یوم یقوم روخو اپا آغا و رضبانی یقوم روخو اپا آغا و رضبانی یقوم روخو چه ادری کی الروخ قرآن یا جبریل والملائکتو فرشتے صفن صوافینا صف درونکو لا يتكلمونا انه خبر بن شكو الا من لكن رزق زين له الرحمن شي اجازه تور کی د تر رحمان وقالت فواب ا د خبر حق وقالت فواب ا اكلي د خبر حق نو دنيا کې ټولو نه حق خبره کليمه لا اله الا الله وقال سوابا وشهد الا اله الا الله وان محمد د لوی لو حق خبره بل ذلك اليوم الحق دار وثابت لا فمن شاء اتخذ الى ربي دجاج خخدا نواب خل يرخل طماعبا نار مرجع بماناد النار الا انظرناكم من غير له تاثر الدمعاب نسدينا لكل لان كل ات فهو قريب يوم ينظر المرء ااغرز باني ير المرء چې ویني بار شخس ما قدمت يداو ما عملته هو هوا ما قدمت يداو ما عملته هو هوا چې د کار کړ وي ويقول الكافر او وي بكافر يا ليتني اकाश کې د كون تو ترابا سرت نسيم منسيا چې ګر زولې و نسيم ګر دې دنې و نسيم شوي نه وي يا ليتني كون تو ترابا نو ده زجر و نمونه د عذاب اخروی ده بیا تخویف او اخروی ده بیا بشارت ده بیا نفذ شفاعت قاهره ده سوره ان نازعات ربت لما قبل ثلباله چې په دې کې ترقيده په تخویف کې او تفصیل له په نسبت سره سو سورته سابق تا په سوره انباکه اینا ما ذکرو مصايب نو او په دې صورت کې تفصیل ابتدایي آیاتونه ذکر ده نمونه ده چلکا ملائکی دنیا کې سختی کئی کفارو سرا ارنرمی کئی مومنانو سره فکزا یفعلون فی الاخرہ اندغم وعمل بی آخرت بیا یوم ترجف الراجفا دا اخوال دا قیامتی اا انتوم شد و خلقا دا بلا نمونه د متزمن دا اناماتو لا فائزا تر علماء پورے تخویف و بشارت دے یسالونکا اوان الساغا شکایت تا جدی دا سوال د قیامت استعزا کوي کی فیما انتا من ذکراها جواب دی پا دی انداز چه دا قیامت دا وقت تغین استا وزیفن دا استا وزیفن انزار او يوم کان لهم یوم یرونها دا دی تعلق تر يسألونکان الساغا سر والنازعات غرقاً اقسم بذ الملائک النازغات پاغه فرشتو باندې چې استل کې د روح الکفار د روح د کفارو لپاره غرقن په سخت را استوسرا معنی د سخت کشیدن په سخت را کوسرا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دات سختی انصلاق الجلد من الشات لک څنګه چې جوندی سرمن جوندی چیرینا سرمن وباسي وناشتات نشتن اقسم می ده پاغ فرشتو بانه اناشتات نشتن اچه یستون که دیدوی روخ دا مومن لا نشتن پا انداز نشتوی شادمانه تا نرمای سرا نرمای سرا یه نو دا ای فیسر را ذکر نکرا افاده را دا ای خبر را کرا چه نزوی دا ارواح و دا کفار را پار یو نوع ملک رازی او دا نزوی دا ارواح و دا مومنان را پار فر ټړ ساګانې او بله ډر شو ديص خاتې صبحنصاب خاتې صبحن او قسمدي پانغه فرش دوبانېغا داې عبا تل چې باتګون کې په صیطرې کې د بعدت سره فص کااتې پس دغه آبداد فرتي او سابق کې دونکېدي ال ا ته غتا سب کڼ پړوان دغه دوسر فالمدبرات امرن اقسم می دي پس دا فایسته المدبرات چې تدبیر کول کړي امرن کار لړه به امر الله په امر الله دک مدثر یواز الله به ان م تدبر الامر فسيقولون لا دغه فنش تدبیر نو موقوف ته په امر الله یوم تر جوفر راجه ف ان اسد قسمونا ان جواب مقدر ده جوابه مقدر دي چې قسم ميره دا فرشتو باندې کزا لیک یصلت علیکم الملائکه فل قیامت قیامت کې د ذربانه موږ دغه فرشتي مسلتي دا کلا یوم تر جفر راجفه په هغه ورځ باندې تر جفر راجفه تطبق ور رادفه ارجفو قمانه زلزله رازي او پمانه د سحي رازي یوم ترجف الراجفا اپا آغا و رزبانی تزلزل الارض حین النفخت الاولا تطبق و الرادفا او ارپسی بلگی رادفا الراجفت الثانیه نو دو زلزلی دی یو زلزلہ عند النفخت الاولا او بل زلزلہ عند النفخت الثانیه سور حج کی مدالی دی قلوب و یوم ازن واجفتن ازون پدا و رزبان خائفہ بھائی اریدن کی بھائی اب اسواروہا استرگد دیزنو خاشیاتن بقی براوتی یقولون ایننا لمردو دون فی الخافرہ کانو یقولون فی الدنیا او درچوی دنیا کے ایننا لمردو دون آیا مونگا لمردو دون واپس واپس کرشویو فی الخافرہ فی الخافرہ الالحالت الاولا يقولون <تصفيق> بني حالت ويا الحياة اذا كنا عظاما نخرا آيا پا آوة كي شمونگا عردو كي نخرة بوسيدا ذالو تلك اذا كرة خاسرة تلك اذا ادا حياة ثاني اذا پا دا وقت كرة خاسرة رجعة خاسرة داخل رجوع خاسرة مطالبه الناس فيه بالحقوق اذا قدم الجنند <سؤال> بلا مطالبين موجودي اوغا مطالبين مدخلوا حقوق ومطالبه كاي دا قودير رجعات خاسر فانما خبر دارا هي زجرة واحدة هي زجره واحده تشدار زجره واحده صوت واحد في السور بس يو ازده فإذا هم ناغند في الفور فإذاهم فورا یکونونا اویبدو بالساہرا علا وجه الارض پا مقدز مکی حل اتاکا قد قد اتاکا تاکی سراغ لیتا تا خدیث و موسی خبرد موسیٰ علیہ السلام کل اجنا داو چه آوازو کد تربو ربد رب دو بالواد المقدس پاغوادی مقدس مانی طوا مقربو اذهب الی فرغون علاشت فرغون تا انه توغا انه توغا هدا تجاوز الحد له بوله ولد له فقل نو وار تويا حلق الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى هل لك ميلن هل لك ميلن ايا تستار سميلانش ده الى عند خبره تزكى تزكى تؤمن بلا موجودتين شي ايمان بلا ماجزه رل وعديك وآ واوريك المعجزه او بیاو خیم تا ته معجزه اله ربك وعديك الى ربك فتخشى او اعديك هدايتكم تا ته الى ربك جانب دروست تا فتخشى فتؤمن بعد ارايه المعجزه بیا ایمان رالی پس د خودلو د معجزین نو دا تزکی د درجه اعلی ده ایمان غیب ده او دا خشق دا درجه ادنا ده دا ایمان مشاهده ده دا ایمان مشاهده ده او په ایمان کې غیب आला ده دیوځنه حضرت تنویر صدالله له فرمایل چې ایمان ماننې کا نام هه ای جاننې کا نام نه فاره الایاتل کبرا ان ال وی خو دلته ته الایاتل کبرا معجزه خزیما ویل قسوا فکذب ان ګور دلته وبلت ایور تو لیک دیلان تزکا او ادی کاله ربک تشا س تو کې لغلو تذکرو او یخشا شاید چې دا فغ ذ یؤمنو بله مجزه او ی او یؤه با رویتل مجزه تید ل لغ له یؤمنو بدون مجزه او یؤمن با رویتل مجزهغ آتلکوبره نو خو د لته مجزه ما چې امساوه. فكذب وغسوة عن دي تكذيبك وغسوة أو عسيانك ثم أدبرا ثم أغرزا أبيعي إعراضك يسامن دي والي فحشرا فجمع الناسا نجمع الخلق خلق, خلق ونعم الناس والصحرا جمعیک خلق او ساہران فنادہ آواز اوک فقالا نویوی انا ربکم العالی از بادشاہ ستاسو ام ڈیر غالی رب مانا بادشاہ رب مانا بادشاہ تاغسر راولوی فقالا انا ربکم العالی انویوی چز رب ستاسو ام ڈیر غالی رب مانا بادشاہ زکر دے دہریو در عبوبیت اکیدے نوا در خواه پر تصور سشین نه بزانت ربو مختار قل ز مختار قل فاخذه اللہ ان انسدل اللہ تعالی نکال الاخرط پا غذاب دا آخرت والأولا پا غذاب دا ان في ذالك اتاك اكثر پده لغبرتن غبرت لمن دا پارد آغا چا یخشا چه یریگی غدان اللہ انتم اشد خلقن ایا تاس او اشد خلقا اعظم خلقا نو خلق په اعتبار تاسو او عظیم ترې امه سما اكن اسمان او ان تو مشد خلقا امه دا جواب ادارې بل سما او اعظم اسمان اعظم دي بناها بناها بنا کله دي اسمان ل الله بنا الله رفع سم کها اپورت کر دي الله تعالی سم کها رفع تا ورفدت فسواها فقدر رفعتها فقدر رفعتها تسويد رفعت داغئ كد وغت وشللها واظلم واظلم ليلها اتيار كد ليلها ليل الاسمان وغت وشللها اتيار كد ليلها ليل الاسمان لان الليل والنهار ياتي من دوره الفلك ذكر الليل والنهار یا اتیانی من دورت الفلک در دورت چه رازی؟ در فلک در دوره در وجی رازی واخر جزو خاها ارائستلی ده زخاها نهارها رزد ده والعرض بعد ذالک دخاها عزمک پزد دینا دخاها ابستها فرکرینا وقت خلقها قبل السما حالانکی دائی پیدا کری قبل سما نوا اخرج امیلہا رائشت دی دی دی ازمکی نمحا آیا وبرد ومرغا آیا اجائد رغیر دی اینباتا آیا دی گیا والجبالا اغرونا ارسا آیا وزغا آیا وزغد دی کردہ متاغل لکن نفر تاثر پاردہ تول مسکور ولاء انعامكم هذا صار واستعصى له پا فیضان جات تو متل کبریه اکل چرشی هغه مصیبت عالیه توه مصیبت الکبریه ال عالیه شدید یوم يتذکر الانسانو پداو رزبانی يتفکر الانسانو تفکر بک انسان ما سقا فیما کمل فی الدنيا پاغه شی که چا مل کړي په دنیا کې و برزت الجحیم وزهرت اخکار بکریشی جہنم لی من آغا چاد پارا یا را چی لی دل کئی فا اما من توغا پسر چیا کس دی توغا بغا چی با آغا ورزبانی چی سطوری ان کدرت ان غدمت نو کمشی رناد دی ویزر جیالو اپا آغا وقی چی غرونا سوییرت اچلو لشی نو صفت والو زولشی چِ بلار و یذل عشاره افا اغ وقت ال عشاره چبلار به خدل سمیاشتو نو د دا دا عربو داسه محبوب مالو لکه زمونږ د پارا د نو میاشتو بلار به میخه ار بلوچستان د پارا د نو میاشتو بلار بغوا ار افغانانو د پارا لو پنزو میاشتو بلار بغډه بیزه دا محبوب مال نو عشاره ذکر ذکر د عربو د ټولنه محترم مال د لسمیاشتو بلار بوخو و اشار ورتوي و اذا الاشاره او په هغه وخت چې هغه بلار به خواني غتلت مغتتل كرشيله اجل الهبا د وجد هيبتنا و اذا الوحوش او په هغه وخت چې زناور خوشرت خوشرت جمعت داسې تیزلو سپیکر و اسرافيل عليه په ځنګل کې پا گی دلان و شرمخان و حیبت راشی حالانکه ده انسان ده یه ری ده یه بادو تا نرازی ای سالا که اوسی انسان ده یه ری لکه سن چه دوی ده انسان مداخلت نبرداش که منعی دارنگه دوی انسانی دنیا نیه ری که نرازی ورده خود ده قیامت حیبت داره و ازل و خوش و خوش رد جمعت الالانسان من عجل خور ده حیبت ده وجب ده یه رامنده کی حیبتو تا ا کاله چه سامان درونا سوجرات گرم کړئ شي البحار المنجمده بحر منجمد شمالي او بحر منجمد جنوبي دا دواړه به گرم کړئ شي اروان به شي پرنونداتیر شوه انمو و چې ساينس دانان وای چې دا منجمد دریابونه دا بوز د نور هیل سره د اوزون ګیس ته کمزوري کیږي هدا نړیوال حرارت پزياتیږي دا دریابونه بروانيږي اړمبه په دنیا کې درې شهرونه غر کېږي ساينس دانان وي یو لندن یو سېډني او درې سان فرانسیسکو سېډني په استرالیا کې لندن برتانیې کې او سان فرانسیسکو امریکا کې انو دا درېوار د دای دایسته و... لاندې ده دا کته دي ويزل بحار وسجرت اکلت د دريا بونه ګرم کړې شي نو داش په احوال دا اخیرا اخوال د دنیا دي چې دنیا روانېږي نو دا څه بکیږي وايزن فووس زوججد ا ده اخوال د آخرتي وزن فوسو جد او فوس کله چې رو حوجسا ز اجد تمت وارهله جمريشي زجد یبل توواذ کشي حوجسه یایشي وايزل موودته او کله چې الم اوودتو الجارية المدفونة داغین اسوالو کریشی بی ای زمبین چی پا کم گنابانی قتلت دا قتل شوی وا ناربو جوانده لونخ خولی ویزت سخوفو اکلا چی او راقو لامال د غملون رجستر نشرت فتحت کلاو کریشی ویزت سماو کلا چی اسمان کشتت کشتت انشقت و, و تحمرت وچوی گیو سرشی و ازل جحیم اکلا چه دوزخ سغیرت او قیدد تیز کریشی سیخ با پکی داسی ہوئی لو هر چه او تیزی نو داسی پکی سیخ ہوئی از زنانه چه تنور که او تیزی نو ارللونه پکی ہوئی نو اللہ تعالی دوزخ که با ارللونه ہوئی و ازل جحیم اکلا چه او قیدد کیس کریشی ویز الجنتو اکلا چه جنت ازلفت قرر بد نزده کریشی غلمت نفسون, نفسون رعت ان او بگوری نفس ما اخذارت آغا اخذارت چه دخازر کرده من العمل عمل بگوری خپل فلا أُقْثِمُ بِالْخُنَّسِ فَلَا حَاجَتَ إِلَى الْقَسَمِ وَمَغَ ذَلِكَ أُقْثِمُ حَاجَتْ قَسَمْ تَنِشْتَى أَسْرَدِ ذِي قَسَمْ كُو بِالْخُنَّسِ خَنَسَ يَخْنُسُوا فَمَانَا دِرَ جَغَ يَرْجِغُوا نُخُنَّسَ دَا وصف دَا كَوَاكِبُ دِي الكواكب الراجعة الى مطلعها قسم دې پاوار استورو چې واپس کې دن کې زیاده طلوخ بلتا الجوار الجاریه فی مدارها چې چکر لگاونکې دې پخپل فلک کې الکنس الاتیه ال, ال مکانها ماخوذ تر تكنس الزبینا چې کله وسې ځان نه پاره پندغال جوړکی آتیله <العات> مقام چې راتلون کې مقام خپل توللیلی اقسم قسمې د پهشپبانې غس غسه دغ ته د الکو ن جواب جوابې قسم و کوي انتم انتونم کذا انتم تلیدونه سم تمتونونه سممت غسوم دسترو باې د باس بادل موت حالت الله تالاوي روزه ن ستاسو مشاهده کې دی نو دا ګوا کو نه د دلیلو ګدوی په خپل م نه بعدژونې کې دو باې واللل ازا غصغصا اقسم ده پشبابان ازا غصغصا ازا ادبرا چه دا ده شاکی تختی والصبحی قسم ده پس بابان ازا تنفسا ازا, ازا تظهرا چه راخ کارشی انهو لقول رسول ان قریم انا ان اللہ تعالی وی ده شپیت لل ده شپیت لل اده سبا راتل، اده سبا راتل، اده شپی راتل، داده دا روز مره معمول ده شپا ملشی، سبا ملشی، شپا راشی، بیا شپا جونده نو لکه سنگ چره دوی با احوال تورن بعد تورن نرزی نو اللہ تعالی و ای تاتا باز بعد الموت ناشته و لیخ بیا دا گواه که باز بعد الموت باری و اینهو لقول رسولین کریم إ هوله قوو رسول قرييل تاك سره داقرآران وده ررسول قرييل دقااسد معز السجبريلدي زي قووت ا خاوند قوتي د عندز الغارشي عند الله اواپ ننسده الله تعلابان مكيل زو م كانت وروبة د ظرف تع ل مكين سربي. پنیز دا اللہ بالے مکینن خاون دا رتبے ہو دا مکانت دے متواغن مطبوعن مطبوعن سمم اتباع شوی دا پاسمانونو کے سمم زرف دے امینن غلل وحی امانت دار دے پا وحیبان لے وما سائبو کم و مجنون انو ندا پیغمبر ستاسو لیوانے تاسور تولی لیوانے وائی ولقد رعاو اقسم دے تاکیک سر رعاو لدل مُحَمَّدُ رسولله غو جبریلی امینله بل او فکیل مبیې په فوقظایری د آسمان باندې په فوق ظایری د آسمان باندې وما غغېیلې دارهرسولی پغلغې په دروغ باندې غل کذب په درغ بانې مت د په درغ متهم نه دی تاسوورتهم اس نوسول خبر نه منی زکه چې الله ولا خبره کوي تر استاد مشارک معزز او سره الله د فکر او د الله د نظام خبره کوي نو استاد وایي دا دروځند او ما هو على الغيب بزونی او ما هو على الغيبه انا د پیغمبر پدرو باندې بزونین المتهم او ما هو بقول الشيطان الرج رسول پاک جبريل اميني دوه واره کتل یو واره پته قاظابه نه او دیمواله چې اسمانونه نه باد سيدرتل منتها پور ورسره راځه او سيدرتل منتها کې پری خودن او الته ان رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته یووار وار را تزان ناغه ورته خبره اغه زړه ده نحن مامورون نو په خپل خواجه زاده نه خو نو رسول پاک الله انا غستل. نو ورته ځانو کوو ان حضور علیہ السلام ورته زین را سره وړانده ناغه ورته زه پاسپورت مې زه ختم شو اوس وړانده نشم ثروت المنتها پور الهالو عال تنه وړاندې لالو نه ان تاسو سادی شادی بابا ولا شیر ویلو ډیر خو چې بده گفت ده سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام ده بیت الحرام سالار ورته رسول پاک چې او ده وحی حاملہ زکه مقبول انرا سره نزي تو در دو ستی مخلصم یافتی غنانم نمز سو بچرات افتي دا په دوستانه کې زه مخلص خونډل نو بیا د ملګرتیا واجر نه ولې اخلاصې مپاتې کې بدلتا نه غور تسووي و بمان دونکي نیر اوې بالم نمال به ګфта فرو تر مجالم نمال به پاتې کېم با ا یو وخت مې نه پاتې کیږي د دین اړوند زما قوت نیستا اگر یک سره اگر یک سره سوی اگر یک سره موئے برتر پرم فروغ تجلا بصوت پرم کدی یو اختپان دا زبر اعظم نو دا الله انوار او تجلیات پر سوځی مجھے رات کا دیر بنا دے گی ہاں دا شاہ ابراہیم الله حضرت امیر الشریعت سید تاواللہ شاہ بخاری رحمه الله اغه بد ازا ہوئے انو دیر عجیب انداز سره ہوئے وی بے نوریوں میں وفا نہیں ہوتی میرے آقا کو نوریوں کا سردار تنہا چوڑ گیا نوریانو سردار جبریل امین دو نوریانو سردار دے حضرت شاہ سے بصرا مجلس احرار کیاو بریلے مولاؤ نو چلے آنگرے زور راگے نا بریلی مولا مجلس احرار پر خودا نو شاہ سے پاغد آزائی تطبیق کو وی نوریوں میں وفا نہیں ہوتی نوریوں کا سردار جبریل امین میرے نانا جی کو صدرت المنتحا میں تنہا چھوڑ گیا نوہ خاکی بخاری ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا جلتے پر تو جل جاتے محبوب کے قدموں میں جل کر محبوب کے قدموں میں مر کر بہتر سعادت کون سا ہو سکتا ہے ایو شیر ہوئے چھ سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں دا سر چې د دا محبوب قدمونه کپروتی اده وقی وربانه مرگ راشی دینا دینا خج خمرگ سنگه خطیف سر مش دا داره خطابت چل دا کخا خطابت امفنده وما هو بقول شیطان الرجیم ان ردا قول شیطان مردود فا اینا تذهبون ان چرتت فا اینا تذهب تز... کم خوازه ای اللہ تعالی وی او کافر کم خوازه ان هو نذال <سؤال> الا ذکر للعالمین مگر نسیت پر پار د مخلوقات لمن شاء عملکم د پار د اچا چهرا دی وید تاسو نه استقیما ای یذهب مستقیما ال الله چې دې نیغ لرسی الله تا وما تشاؤونا وما تستطيعونا استاس طاقت نشتا فر لا د کاوله دی اوشه الا ايشا الله مگر دا چې را داو کې الله تعالی رب العالمین چې رب د مخلوقات دے نو دول سا خوال دی نو ټول صحوال دی په دې کې شپګ د انتهار دنیا او شپګ نه اخرت بیا نمونه بیا شاهد عقلی بیا شاهد وحی آخر کې شکوا من الكفار سوره انفطار رب ته قبل سره پر د وجوده یاد دی وځه چ سوره تکویر کی وې ازل بحار و فجرت دریاګونه با ګرم کړي شي نو دې کې غیبانه ترقی کوي ازل بحار و فجرت فج چې غبر روان کړي شي طرف ګرم بنشي دارنګ با واقع ترقی ترقيده او دویم ربته ده چې دې کې تخویف او خرويده على سبيل ترقی الته وي چې تاسو مخ خلق کورو ته بعدل حساب زئی حساب شي خپل خپل منزله ته بلاسي دا خو نس او جوار او کنس دا ټول د رجو رجو خبر د لالاتن دا ثابتو او عدل ته دا ذکر کای و ما او مغنها بغایب چي تاسو بردي کوړون نه رکی دون کی نیي او درم رب ته دا چي پدې کې توحید باندې راتلل کړی دي او بیا نفع د شفاعت قاری دا په اخر کې یوم لا تملک نفس لنفس شیء دا سورۃ اولا د ابتداء نه احوال اربادي خديه احوال کې ترقيده سورې تکوير باندې زكار ته و وې زه سماو کو شتت د بسوره کړشي او دلته وي انفطرت د بوچويږي او تکوير کې وي ان قدرت چې رستوره رناخت ماشي او دي زه وي وې اذن کواکب انتصرت راپري بوږي سورې تکوير کې جزاۓ ذکر کرے وا حوالمت نفس ما اخضرت چې سې ذکر یلتبوینی او دې کې جزا کې تفصیل وکړه چې حوالمت نفس ما قدمت واخرت چې سې کړی هغه اته سې په خودي هغه پاګه وبو شي بیا ایو الانسان دا زجر و بیا بل تو کذبونه بالدين ترقيده په دې زجر باندې بیا داغه نرستو تخويف او بشارت په إذا السماء ونحتت، أكلا أسمان انشقت، چهو چويجي؟ وإذا الكواكب انتصرت، أكلا ستوري انتصرت، تساقطت، چراهو غردهيجي؟ وإذا البحار وفجرت، أكلا چه سمندرون روان كليشي، وإذا القبور وبوسرت، أكلا چه قبرون فتحت، كلاهو غالمت غلمت رأت، وبغوريه نفس ما قدمت، ما فعلت، چی سیکڑی دی و اخرت و ما ترکتو سی پریخو دی دی یا ایوہ الانسانو او انسانا ما غر رکا سمغرور کری تالرا بربکل کریمی پرابستابانی الکریمی چی عزتور کونک دی اللذی آغا اللہ تعالی خلق کا پیدا کړې تالا فسووا کا فسووا اعزا اکا فَسَوَّا آزَاءَكَ أنا برابر کردين دامونستاسو فَأَبْأَن دامونستا فَغَدَّ لَكَ فَغَدَّ لَكَ انفاسَكَ شميرلی دی تا دا پار انفاس تا ستا ساگان شميری فَغَدَّ لَكَ تشدید والا قراءت چلا لکا او دوين فَسَوَّاكَ فَسَوَّاكَ برابر کردين تالر اغزاءن فغدلک التعدیل ستا کڑے د صورتن اعذاب متناسب دی متناسب الاذای او حسن السوره متناسب الاذای او حسن السوره او در خلقک فسواکا فغدلک برابر کڑے د تعالی فی ای صورت ما شاء اپکم صورت کے فاع صورت د صور کے چهرا دود الله تعالی رکبک رکبکا سورکا فی ای سورت امم پا ہر سورت شخصی کے شاع چه راد ود اللہ تعالی رکبکا خلقکا یا سورکا پا اگر صورت پیدا کرنو نو لا بل تو کذبو نبید دینے بلکہ تاسو تکذیب کوئی بدینے دروز جزا و ایلک علیکم تاک ایک سر تاسو بانے لخاف زینہ حفاظت کونکے د کراما مو لهخاف ځنا فرستی د پازت کوون کې په حال د دو کې کرامن چې عزتدارې دی کاې بین نه لکوونې دي یا لمونونه ما پابان تفخونه چې کوونی تاسو انل ابراه تاقی سره نکان خلک لفی نهغمل الب ته پهنیتونو کې دي. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَكَثِيرٌ بَدْمَاشَان خَلَق لَفِي جَحِيمٍ الْبَتَّ فَدُوزَخ کِدی یَسْلُونَها یَدْخُلُونَها داخليگی بده دوزختا یوم الدین پر وزد جزا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ انبی دوی دده دوزخنا بغائبین اورتیدون کی به خارجین وَمَا أَدْرَاكَ تَعْظِيم وَمَا أَدْرَاكَ صَلاَةُ تَأْظِيمِ شَان وما ادراك وما علمك حسشي خبر كړې تعالى ما يوم الدين چه سومره عظيم دروازه جزا ثم ما ادراك بیا شي خبر کړې تعالى ما يوم الدين چه سومره در دروازه جزا يوم لا تملك اغورت لا تملك نفسون چه اختیار بنلې یو نفس د بل نفس د پارا شيان شي اما ام بیس شي وال امر یو معزین اختیارې کلي یو مهمزین په دات للله خالص الله تعله د پاه دی نه خلاصه د صورت کر دخواالې ارربه غله سبي ل ترقي بیا زجر بیا تخف بیا بت بیا ذکر اصل اصلدعواتهدي المففين رببطې لما قبل سره دا د چته خوائفات کی ترقی دا زکه سوره انفطار کې و او ما غنها بغایبین تاسو به د غزاینو روکیدون کې نی او د کې غیبانې ترقی کتاب مرقوم چې رو کې د سند شي ستاسو لیکله کتاب مون سره پروته پرسنل فایل مون سره ده وارنټر گرفتار ایدر پسی چرته رو کې شناختي کارت مول ترې چرته رو کې د کتاب مرقوم لیکله کتاب پروته او دیم رابطې ده چې انفطار کې مکذبین الزجر دے او ویوی وی چه فجار با جحیم کی او دیکھے دا مکذب تسکرہ ده چې دا, دا مکذب سوک دے کل موت دین اسیم دا ہر آغا کس دے چه آغا اعتدا کونک دے اسیم ان اگناگار دے او حاصل لدی صورت د اول نتر مرقوم پور دے زدان کالون او چه دوی دے دو پارا یا وزن کئی دویر پارا یخصرونا انو بیا نقصان کئی علا یزنو علا یعتقدو عقیدن ری دا کسان انهم مبغوثونا چه دی بجوندی کولشی لیو من غزیم پاغر وزلو یکی کمر وزده یوم یقوم الناسو پاغر سیودرے گی بخلق لرب العالمین ربد مخلوقاتا کائی دا رد عده ان کتاب الفجار تاکیک سره کتاب د بدماشانو لفیق سجین د په سجین مقام کې پروت ده نو د بدماشانو د رجسرو دفتر دی نمبر دستی پکې و ما ادراکا اس خبر کړي عالم سجین چې دا سجین سره کتاب مرقومه کتاب لیکل شو دی مرقوم کتابم مكتوب ا کتاب لیکل شو دی کتاب مرقوم ویل یوم ازل المكذبین هلاکت پدا اورزمان د پارا د مکذبینو الزینا غ مکذبین یکذبونا چه تکذیب کای دی یوم الدین دروازه د جزا ا تکذیب نه کای د دی روز الا کل موتدل مجرح موتدل متجاوز عن الحد ظالم اسیم ا ډېر کافر نو متجاوز غن الحد ظالم دی ا ډېر ګناګار کافر دی اذا تطلع علی آیاتنا کله چلس ته دوی باندې آیاتونه زمونږ نو وای دی اساتیل الاولین افسانی دنم بنو دی کلا رد عد بیا نه په چارداسه ران غلا قلوب زمرا غلې پژنود دوی ما کانو یکسبن ما كانو زن راغلي پوزوند دوی ما د دو دو دو دو دو دو دو اغهشه كانو چودوي 1 سي ګونه چامل کو كلا حقدا دا په معنا د حقدا ان غرب به چې دوی بدرخ پن نه يومه زين په داو رزباني لمخجوبونه حجاب کړی شي نو فلا ينظر ال الله نو بشکته الله تعالی تا اولا ينظر اليهم الله نظر الرحمان انا بو ورته خدای به رحمت په نظر باندې ګوري اي به خدای تا کته نشي خدای بو ورته ګورينا ثم ان لهم بياذ الى اصوال الجحيمه لداخل النار داخله دن کې دي ورته ثم يقال بيا بيري شي ها ذا الذي داغا دا چې وای تاسو پاغي باندې تزيب مکو كلا حقدا ان کتاب لبرار رجسٹر د نیکانو خلق فی لفیعین دا په لیین مقام کې ده و ما ادراک اي شی نه غلمک اس شي خبر کړي تعالی ما لیون چه څه شی د دا کتاب مرقوم ا کتاب د مرقوم مکتوب المختوم لکله شوهه بیا په بادشاہ مہر ده بیا په بادشاہ مہر کړي یاشاول مقرربون ی حضررووه الملای کاتل مقرربون چې حاضېږ دیته الملای کتل مقرربون فرت مقرربل ابراه تاکې سره میکان خاامخ پهنی غلل ک بئ غل ارای کېغل سرون المض نه په موضنو تختو بانې ینظرروونه ینظرورونه گوری با متقابلین مخ مخ یو بلتا تعریف و فیوجو ام ترا وینی بتمو خنو نظرتن لغیم تازگی دنیمتنو یسقو نسکول بشی دوئی بانے من رخیقن خمر خالص رخیق خمر خالص مختومن, مختومن سیل شدہ نو دی اسی، اسیل دوائی بانے پا دی سر بانی سیل لگی دنی خواہ سیل شدہ مختوم مہر زده وای بند بوتلې وای گریس بندي بوتلې وای په افغانان ته خپويږي په گریس بندي ټوپک به خپويږي ان دا بوتلی با گریس بندي ښه معنا دا چې لا تر اوسه بچلېدلی نه ملحیک المختوم خاتام د دې با عینل چینه دا یشربو بیل مقربونا دین اجر مو تا کی سرا گسان اجر اشرکو چې شرک وکړو ودوې مې نه لزين اامنو مؤمنانو پورې اساکونا يسقلون فالدنيا چې مسخره به کولې په دنیا کې وای مرو اچ کله به تیرې دل دوی اچ کله به تورې تیرې دل دوی دا کافرانو به هم په دې مسلمانانو او مسلمانان بناستو قران به وي ان يتقامزونا او ازا مرو بهم اکلاوتی تیری دلده کافران پا مومنانو یا تغامزونا نو تغامز بیکو یو شیرونا به حواج بهم الیه تمسخورن یو شیرونا به حواج بهم الیه تمسخورن اشاره بیکول دیتا پخپل ریزو بانده مسخری ده پارا تا سوکتا دا تغامز بیالگ دا مسخره دا وَإِذَا عَمَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَا وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى آلِيمٍ رَجَعُوا أَكَلَتِ بَدُوِهِ وَاَبَشُّ إِلَى آلِيمٍ قُرُونَ اخْبُلُوتَا انْقَلَبُوا فَكِهِينَ أَنُدَيبَ وَاَبَشُّ فَكِهِينَ مُتَكَبِّرِينَ متكبر وَإِذَا عَرَأَوْهُمْ و ا اذار او هم قالو ان هؤلاء الا ظالون اکلچ بوله دل دے کافرانو غمد مسلمانانو لا قالون ي بده کافرانو ان هؤلاء قدام مسلمانان لظالون دیر گمراه دي دی. بي غريب مولا سر مالګریدي لظالون را شي کما قلبسو کی چويغه نه زانه ډوډاشتانی دی لشت ان هؤلاء لظالون دا دیر گمراه دنیا ایم خرابه ده آخیرت خوشته نه. خو دنیا ایم زان لخرابه کره. وما ارسلو یقول الله. اللہ تعالی وی. وما ارسلو احال دارچ نولی گلیشوی دا کافران غلیم پده مسلمانان و بانی خافزینان نگرانان. اللہ تعالی وی دا کافران ما دوی نگرانان کرنو خو دیلک لګیاو د دوی پا هر حرکات تب سرکو لگا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۚ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ تَوَلَّوا وَأَعْرَضُوا ۚ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ اسوال بکی دوی، هل سوی بلکو فارو، هل جوزی، آیا جزاول که شکا تا، ما کانو یفغلون، دا آغا عمل چه و دوی چو کوله، نو خلاصه د صورت، چې دیکھ ذکر د مکذبینو ده، علی سبیل ترقی، او بیان که دوی دا مثال تخویف دا بی ترقی، شکایات او زواجر دی، سلور زر لفظ دا کلا دے، لنبانی دوان، روستنی دواړه په معنا د حقا ربته نه ما قبل سره په دوو طریقې یو دا دات دي کې ترقی د روانه صورت نه په تخويف اخروي کې لکه سوره متصففين کې تاسو سو پيستيلن شيوته د خپل زينه او دل تاغي باندې ترقيده لتركب الن توبقا عن طبقه چې وتل خپري دا مختلف ادوار نه بتې ریږي د مختلف ادوار نه بتې ریږي ا دې لپاره شواهد ذکر کړل شفق ليل قمر چې دې باندې څنګه احوال لازيده او پتا سورাজি او دوی مرتبه دار چې تف تفيف کې متففین کې مقام رب چې او يرد ده مقام رب المقام امام ربي دولان مخ در خپلتا ونه نفسه امنه کنه نفس غن الهوا د خایسنا د خایسنا اونا بل وروړ ټول کی چې نفي د خواهش دا مطلوب د شرع نه ده نه يې خواهش په غیر طریقه شرعي دا مطلوب د شرع ده او نه ه تقازا د وجود د منه کی نو ثواب مرتبطې پدي چې اسباب د ارتكاب د محرم موجود وي او ته نو کوي ارتكاب ونه نفسان الهوا فَإِنَّ جنلتته نوطاکک سره جلت یلمه اووه دغه د ځای د ی سلوونه ک سوال ک دته نه غنس ساه د قیمت مطالک یا نه موساه مطیانوه چې کله براتل لې فيمه انته في ش او په کومشي کې تو من ځیکراه نو انجینیر تاسو کولی شئ ما لپاره اپریشن یا که نه چه په خپل پیډی نو څوک به ولا واسي چې زم ماجی اپندکس ته تډیر بزرګ سړے مال د دا له د وظیفنه دا دا دوه وظیفنه نه نو زده نه سرجري او د اپریشن نه مطالبه کول دا له علمیت نه نقصان خو نو قیامت نه وظیفه د پیغمبر ګرځیدل دا پیغمبر پیغمبرای لپاره نقصان نه ده دا شی ورته وی فیم انت من ذکراها الارب بکم انتہاها عرب ستاتا ان انتہاد علم دو دے قیامت دا انتہاو علمها تاہید الے یردو علم الساقر انما خبردار انتا تچے من ذرومن یخشاها یرون کے دا اچا یخشاها چیری گر دے قیامت نا کعنهم یوم یرونها او یزنون کعنهم یوم یرونها اب آغا ورزبانه چه دیوی نیده قیامت لا نو یزنون کعلم یلبسو یزنون او گمان بکی کعلم یلبسو لکه وقی نیده کری الا غشیتن مگر یو بیگا او زحاها ایا یو زحاد دی بیگا او زحاها زحل غشیت نو افاده لده خبره اکرا چ دان نه راز د بیگانهش پیدا دلته نه د مسلم معلوم شو نه نه دا د بیگانهش پیدا نو بیگانهش پیتا د پیرش په ویلې شي او نن راست نه د اغه چا حساب غلط ته د قران د سیاق په با اعتبار باندې چې غي دین نه نه راز دی ته د نیمهش پیتا چې کومه روانه ده نو دته له پیرش کولی ښه دا ورځ موقداني اشپه مؤخرا الوانه القران د زحا م ان شو کر جاتا واشیت زحال عشيه نو عشيه مخکته راده بے زو خار آورې د ښاغ لازم مثلات معلوماتو دا تا غیته وایا وای دا کافر کوې په ما هوت دلالات ته لازم معلومات شي چې دا یعصاب اولاد نه خپل فن صورت ترقيف تخويفات دا زه کاله تفسیر په نامات سورہ نباکه دیکي مصايبوم ذکر دي تخويف او خرويده هل اتاکا تخويب بیايام اللو انتم شد خلقا نمونه بیاور پسې تخويف او بشارت بیا شکایت د دې د استهزای سوالنا او بیا اخري ايت متعلق د يسالونك سوره عبس رب تنما قبل فرذاره چې د دې کې تخويف او خرويله علي سبيل الترقي زک نازعات کې نمونې وي او دې کې ترقي د پدي قول چې يوم يفر المرء من اخيه حاصل لري سوره جري سیدی اوله سوره اولیسا تنبیه رسول پاک دا چې د وجد حرس نه په ایمان د عمراو د غرباو نه ایراز مکوه بیا قتل الانسان د میسا زجر د فکر کفاروبانه چې د انکار کوي د باسن بیا غیله پاره د لایل دي دی او دره میسا فایزه جات سواخه تخویف ته قصدن ابشارت د زمنان اغبس وتولى انجاءه العاما وما يدريك لعله يزكى اغبس عبوس غبوس ترشيو اغبس عصار دناغواره في ظاهرشو وتولى اعراضه ك انجاءه العاما لأجل اند ده وجه چراقه ده تألعاما اغلن سره ابن ام مكتوم نو نبیا علی السلام ناستو اس سرداران ور سره ناشتو نو رسول الله صلوات و سلام دایره سره چې کدي ایمان راغ نو د غریبانو ته به کمز کم تحفظ ميلوش او اسلام به قوي شي نو عبد الله ابن مکتوم راغ د کو بنا بنا ده او نبی علی صلوات و سلام ګوره چې کله با jihad ته تو عبد الله ابن مکتوم مدینه مړه د بقایمقام صدروخه د راو خلافت قیومقام صدربه عبد الله ابن ام مكتوم رضی الله تعالی عنہ انا ابن ام مكتوم دیر اغه انا سلام اوکا السلام علیکم رسول الله نبی علیہ السلام د روانه په شان توجه ورتور نکړه زکه د په خبرو کې مشهور انا د دا احساس وکړه چې ګني نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په مشارکت نه خوښ ده انا ځان ل غریب کیناستو زړی دردیدا چې خدای دا ومنه مشارکت شوی چې نبی علیہ السلام ما د توجه ورانه په صبرانه خفای انا, انا جبرئیل امین راغی على در جذبات و ترجماني يوكرا الله تعالى خواه ده ابن المقتوم ده جذبات و ترجماني يوكرا شهد عباس وطولة انجاء والعام وما يدريك لغلو يزكا انه نبي صلاط و السلام اعمال دارو تهيه پاسيه سيه پاسي ابن المقتوم تهيه تم مراسي خفر شوه ما اخو قول انه مختنا نتاو کرده انه ده ناگوارا اثار راباني ظاهر دي و ده الله تعالى اگو یاد آغن جذبات ترجماني چرا احساسات ده دي چګني نبي الله صلالو زکات او خارېدل نه ناغه زين کداو چیرې زره عقل یې نه بي رسل الله صلعم بداسه کړی او بي او مقدس ته وکړي ناغه تصورای او ترجمانی وکړه ها بسوته الله ان جاءه علماء وما يدركه لعلوا يزكى نو ديان بعد چې عبد الله ابن ام مكتوم براغه النبي الله صلعم بزره د عاشق صدر ورتواج وېدل ترکينه صدر به ورتواج وېدل تکينه او يهازه الذي غاتبني فيه ربي مره دې د الله د روح واخله چې مونږ ته مخ نو احساس دغه نو الله تعالی وی خطاب راک چې به سوته ولا ان جا علماء او ما يدریک الا الله وما يدریک الا الله وما يدریک است خبر کړي تعال لغلو شاید چې دې يزك اتطهرا سې کده درجه عاليه يتطهر في الدرجه العاليه او یذکر او او یتذکروا ایاده پند واخلی فتنفقوا الذکر ان النفور کی دتا الذکر دغ نسیت اغسل نو فیحفل المرتبه السافله مرتبه سافله به حاصلک لو وعده نسافله درجه دوم اما من استغنا اما من استغنا اما من استغنا هر چې هغه څوک دی استغنا چې هغه مستغنی مستغني کړي دی غنی تذکر په پندغه ستونه فعل لو تصد عن ات تغت تصد تميل ليه تا غو پسې شي دا غو درپه چې هغه ځان مستغني کوي تذکرنا وما عليك وما عليك اسو دي پتا باندې څو بال پتا و ايو بال عليك اصبابالي پتابالي اللا يزكا اچه ده تطوه حراسلنك الله يتطوه حرا اللا يومنا پتاسوابالي كابو جالي امان رانالي لزل خود نرالي پتاسوابالي كو ابن مغير رانالي واما من جاكا حرچه آغا کس ده چه راضي تاتا يسخامن ده وي وو ويخشا اده يريجي ده اللا تالانا فانتغنو تلحا انتداغن خذف دي حد التائين نخذف دي حد التائين فأنت غنطت لها نتدى غنط تغفل غافل لكي كلا. كلا لا يناسب بك الإعراض تابعني إعراض مناسب نلي أندي مناسب تاثر إعراض إنها تذكرة دعا آيات تذكرة, تذكرة بيان كامل لي. وعمل شا ازکرا اچر چا خوخی انز د دې کدا فیسو فالمکرما فیسو فالمکرما د دې جاره مجروح تعلق تذکرہ سره وي چې دا تذکرہ فیسو فالمکرما اپ صخوف موعزز کدا مرفوعات رفيع القدر متحرته محفوظه به ايدي سفرات فلا سند سفرو کې کرام کاتبين جرامل برارا جرامل معززو کې برارتنې کانو فرشتو کې دا قرآن دا چې معززو فرشتو لاس کې راغله قتل الانسان قتل الانسان هلاك شي انسان ما اقرا سشي کافر جوړ کړي د دنیا مل اي شي خلقا د کوم شي نه خلقو الله پیدا کړي د الله تعالی خدای و انسان د هلاك شي د سش شکایت کړل د سنا الله پیدا کړل مل نطفه د نطفه نه پیدا کړل خلقو پیدا کړل د دې فقط درو فسو اعضاءه نو اندمو نه ولا برابر کړل اندمو نه ولا په برابر ځای لا ګورل دي نو کدا سوي چې یو سترګ مخ کې یو شاتوي ایا د رګونو په د سترګې نو مخ ته بجنګېږي او اړخ ته وبچوي مخ ته بجنګېږي او اړخ ته وبچوي ب شمس منصور چه سبید الله دی احسان تو گوره وی لاکه کنه انسان له خوری پاسه له گولوی دا په مصیبت پختا وخا نو دا سے الله تعالی تصفیه و عذاب کړي صحیح ده که خا دا ورځه خا په رکته اغله انا په خلیبان دا غل کوي خا په رکته لګل سو ورته تاسو ورځوی چمگا دړ بیت چمگا دړ انوید ته د دوم دو مرغان دوش بنان او مزن اور دوش انداسيو واقعا د پوره چاویل ده وایدا سره مرغانو دابه فجاری او چه داسه کای دابه ابراری او دې صورت کې اوس ترغیب ور کوي چین لا کا قاد خن لا رب کا قدحا فمولاقیه چې ته خدای ته تل کې رغبت لار په دې او بیا ذکر ده بشارت او تخویف ده چې آل د عمل د به مسرورې په اخرت کې او آل د دې عمل دی به حزینی پاخرت کے بیادا فلا اقسمو دا نموندہ فما لهم لا یؤمنون دا زجر دے و ازا دا تخویف دے او اللہ و دا تخویف دے او موزود صورت ترغیب على الامال صالحا ازا السماع ان شقت پا غوا کچی اسمان ان شقت اچوی گی واظنت لربها واتواغت لربها اطاعتك دمال خپل لپاره وحقت وحق لها ان تطيع وحق لها ان تطيع اصحاب تشديده لپاره دا چې طاقت به کې نور بس کوي ويزل ارض مدت اپاغه وخت چې زمکا مدت زلزلته وجلقولسي والقت ما فيها وتخلك دلته دي صورتونه کې استعمال ته وګوري لفظ ته بنګوري منبته دا دا, دا یو کم دیر ما او دیرش ما لکه الله تعالی وای چې دا الفاظ و معنی کو بوستا ډیر ذکرې در درته استعمال کي چې منقولات که پوې کنه پوېږي او منقول پوې کنه پوېږي چې منقول څه ته وای هه افسه لفظ منقول څه ته اصطلاح منطقيانو ته ها چې استعمال لپاره مجاز کې دوم رډیر شوی چې متبادر ویږي انتخا حتی چې معنا مجازي دغه د پارکل حقیقت ګرځېدلې فأيكا نسلامه على حب وإذا الأرض مدت وكل جزمك مدت زلزلت أجل قولي شه وعلقت ما فيها وتخلط وغرز آغشه شهده پديكه وتخلط وتخلط بطنها أخيط خالي شه وعزنت لربيا اعتاقتك دمالي خفل لپارا وحقت وحق لها أن تطيعا هذا پارا واجب شوه ردا چهتاعت بكي نور بسكي. یا ایوال انسان او انسانا انکا قادحن تمائل الیل المشکتی انکا قادحن تمائل الیل المشکتی الیل ربکا قدحن زائباً الیل ربکا پا حال کونس تاں کے جتنون کے رخ پل طرف تا قدحن میلن الیل المشکا پا حیثیت میل الیل المشکا فملاقی فا انت ملاقی ہے الله دنکی سرا فاما من نوتيا كتابو بياميني هرچ آکست دي چور کيشي ور ترجستر په خيله زبان ف سوف يحاسبو نذر بچ د سلامو حسابو کړشي حسابا يسيره حسابسان ويلقلب الي اليه الالبشد الي اليه الي مقامه في الجنه اهل بيه مقاق بلتا پا جنت که مسرورا خوشالا و اما منوطه کتابه بک ورا ازواره او هر چی آکسته چو ورکشی ورک کتاب دادو ورا ازواره رستو دو شانا انو بلزا ایت کلالو بشمالیه ادلتا د ورا ازواره نو ده که تزاد نیشتا تطبیق ده پکی اخلی بے پا گسلاس او ورکی بے ورتمخی ننا دو شانا دو کونی غالبی ولو ورکی فا لات تزل فره ستو ولدا سره کونی غالي ولدا نه کیتابه ول دا ولاستا گمه ولاته شغه غالي به ورکی لا تذلیل چاله شير شغه غالي ورکول لا دا, دا غت تزلیل دی وجه محترم ته یو نو داس په دواره لا لاس یو تل نیولی اره سمحته ول نیولی څه مخته ول نیولی اندشان دی وجه نا علماء وي چې کچا اربال شان سلام وکړو نو جواب واجب نه نه سلام خل خوري ته کوي کونی ته کوي په طریقله سلام نه صحیح قالوا سليب سديره الواني انا عاداب انا نيوك انا رستكوني تول الاستاذ السلام عليكم يا لك غدا لو كن الاستاذ كوني تخلك سلام ما كي سلام كي مليجيو قدمتي راك غنديشا السلام عليكم جي وعليكم السلام مدام السلام لا واجب الرد مليخه لا يا ازاز ملي دو السلام وزاد ازاز فاشير لا توهيم دي لا سي مداب وركي فغسلاس وركي بي شرطن تطبيقوش سنجافس ها توايا كوس مولا سيووش و عما منوت الكتاب و را ازواره فصوف يد صبورا انظر بده يدعو اواد بك سبورا هلاكن يا للهلاك و ويل هاي مرغا چغي بو وي و يسنا صغيرا و يدخل ان نوز بده صغيرا نارا اورتا انه كان تاكثرو دي في علي في ال في الدنيا باهل خپل کې په دنیا کې مسرورن خوشالا انه زلنا انه ايقنا یا اعتقد ددا قيدا داو ال لن يحور ال لن يرجع الى الله چې ده به نه واپس کیږي الله ته بلا يرجع او واپس کیږي ورته ولینا ان ربهم كان بصيره تا کې سره عبد تو ود تکتل والله اقسم بالشفق حاجت نيسته قسم تا اثر د دينه قسم کوم فلاح حاجت ال القسم ومغزا لك اقسم بالشفق اثر د دينه قسم کوم بالشفق په شفق د حنفيه او په شفق باندې شفق نو بم د زمون د مرادي ښا شفق بم مرادي ابي يدك احمر ده ها مفتابي كمي اوري خ... دا زه که ماخوطن باندې غونو خلق به وخت به وقت وایخه چې شفق پیجنی او مفتابی په کې پیجنی انا څوک ودا غیر مفتابین هم روان دی نو چې ماخوطن باندې د غیر مفتابین اڑان دی ور نو نفس باندې او نفس اذان سنت او به وخت ویلو سره دی واجبو ګرځیده انا کبیای چا واده نو ټوله محلګون غاله ده ای به واجب ده ما سره انا په شفق مفتابی باندې ها فلا اخسم بالشفقه نو يوداسي چب ياز دو كهمر د خړې ول په شفق ميد قسم مين فلا اخسم بالشفقه صايبين خفقي فلا اخسم بالشفقه قسم ميد په شفق باندې ول ليله په شپه وما وسقها هپاغه سي باندې جماعه چې جماكله د شپې ول قمر اپس پوغما باندې اذا تتشقا اذا كملت چې كلا دا كامل شي تر 14 فصلو سوا سوا لا سمجطا لا ترقب لنا طبقا عن طبكين صريغي بتاسو د یو حال نه په بل حال باندې ا ثريغي بتاسو طبقا په یو حال عن طبكين د بل حال نه نو لتاتی عن علیکم حال بعد حال راځي بتاسو باندې احوال یو بل پسې فَمَا لَهُمْ سر دوله لَا يُؤْمِنُونَ چې د ایمان نه راړې او عضا قوریا او کله چېلو ست چې دبانې قرآنو دس د نه کوي بلکې آکسان چې کفرې کوی د تذب کوي واللهاعمو الله تعلا پوږې به ما پهغبانې ی غونه ی غونه یحفونه چې ساتی دوی دا کې دینا خبر د خوشاله وکه ن خوشاله خبر توبیخ ده فبشرهم اخبرهم خبر ولا ورکا په عذاب الیم الا الذين امنوا مگر نا کسانو چې ایمان راوړي عمل کړي د دوی د پار اجر ده غیر ممنون غیر مقطوع ان پرې کړي شوی غیر ممنون ن پرې کړي شوی یعنی غیر منقطع لا ينقطع دا چې اجر چې کینټان راځي نو خلاصه صورت اخوال ابتدائی ده قیامت تی بیا ترغیب ده پا مالو صالحو بیا نمونده بیا شکواده بیا زجر ده او بیا تخویفه او بشارت ده سوره بروج ربط ده ما قبل سرداله چه پده سورت کے تفصیل ده ما قبل نا پده حوالا چه سوره ملک نده پوری سوره اخوال ذکر دی اجمالن ورطه اشاره کئی دویم په د توحید ذکر له اصل مدعا د قران لهو ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهيد چې متصرف مله ده عالم د هر شیء مله تعالی ده نو شریک ور سره مني په عبادت کې دې کې اولن شواهد ثلاثه ذکر کول او بیا ذکر ک په طریقې دې خپل شر غیر مرتب او دوم د ذکر مرتب شواهد والسمائ ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود او د هر قسم جواب مخذوف دي چلکه اسمان محيط ته پنور کائنات او الله محيط ته ټوله مخلوقات نو هغه جواب دي او دهمدا چلکه يوم موعود تر روز د قیامت دا, دا شدید ده فل مواخره شديده او درين وشاهد ومشهود لکا کفار چی از افشیو دنیا کے پس دا تازید دا مومنانونا جزا ان نو دارنگی بازا بولوشی قیامت کے بیا قتلات صحابو لخدود دا ذکر د شاید او مشود دے بیا اِلَّا الَّذِينَ فَتَنُو دا دے تعلق تر والیوم الموغود سرا او بیا دادوانا دا دا دا رستو هل اتاک حدیث الجنود د دې تعلق سره شاهد یو مشهور سره چې فرعون باندې اسرائیل له عذاب وركونو الله ورکو وللا و ورایهم محید د دې تعلق سره وسما ذاتل بروش سره چې له کله څنګه اسمان محید ته پکائنات الله تعالی محید ته پتاسو او بل هو قرآن مجید د دې تعلق تر بل الذين كفروا سره چې ديدا قران نه مڼي سره د مجد اعظم نه ذکر دا کافران دی مخاند وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قَسَمْ مِدِي پاسمان بان نو بروج غَتْس تُورِ دی اَسْتَبُلَا سِرْتَان جُدِّی لَا خِرِهِ وَلِيَ وَمِنْ مَوْغُوْدِ اَقَسَمْ مِدِي پَاورَ وَشَاهِدٍ وَمَشْغُوْد اَبْرَائِ بَان لے وَمَشْغُوْدٍ اَبْمَرْئِي اگر معذب کافرو او مرئی دا معذب مؤمن او دا یو قوم او دا کافرانو سو مومنان عذاب ورکو نا غعذاب هغه الټه په دوی وغردې دو په تلاب صاحب الحدود هلاک شوی مالکان د کندو به اور کنده کنيستوي مسلمانانی هغه ته ورزول نو اور د الله په تصرف به کنده نه به اور وته نا کافرانو ان نار اناره دا بدل استعمال <تصفح> <تصفح> دو حدود نه بدلی بدل ها بدلی استعمال چې مې از د بدله او مد سر په نه په مراد منل نه تا غلط تعریف <تصفح> <تصفح> <تصفح> چې علاقه وی سواد کلیه تو جزیت نه نو دا بدل بدل اجتمال وی قتل لكا سلی بده دون صوبو قتل اصحاب الحدود ناره خلاق شی اصحاب الحدود د حدود نه بدل له ا کند سو ذات الوقود بلدن کے ازم غلیا قعودن زکدوی حولا چاپیر دینا نازتو وهم غلا ما یفعلونا ادوی پا غامل چھ کوئی مومنان و سرا شہودن راؤنا و نازرون ایلے ہے اگر اعمل تکتون کیوں وما نقموا منهم وما غضب غضب نور كود المؤمنان الا المردد خبره چې دوی ایمان راوړو په الله تعالی باندې یعنی ما نقموا منهم معنا ما, ما غضبهم بشئم بي له عذاب نور کو پس سيوا ان امنوا سيوار دې چې دوی ایمان راوړو په چې غالب دې حمد شو دے الذي <اللزی> اغا الله تعله لوملکو سماات چې داغ د پاه با شید دا اسممانونو دزمکوه اومکې دا والله الله تعالله پار شبانې غالم حاضر ننظرر دیکسسان فتنل ممن نه غ ذبو چې عذابولکی ممنانو سلو مومننو خذله بیا تووب نه وکرې دوی د پاره غذاې جارنم دی دوی د پاره غذااب حې او غذاب مق سوزول کې ا کسان چې ایمان راولې خپل کړي د سواره خاطو دوی د پاره باغونه دي چې بېګي بدلان دي دا غین نه نه رونه ذلک الفوزل کبیر دا کامیابی غټنه الا بچر ربکا ان اخذ ربکا ا تا کی سره نیول درپستا ل شدیدن دا ډیر سخت دا د الله تعالی هو یو بده یو خلق اولن پې دا کول کای اولن و یعید و یبعث فی الاخره او بیا جون د کول بکه اخرت کې او هو الغفور دا الله تعالی بخل کې الودید الودود کثیر المحبته مع المؤمن ودود کثیر المحبته مع المؤمن مؤمن سره ډیره مینا ده ذوالجلال المجيد او مالک ذو العزيم الملك العظيم د پادشاه عزیمه فغال الكون کده لمایره د هغه د پاره چې د اراده وکي هل عطا کا قد عطا کا تاکید سر راغله تا ته حدیث الجنود, الجنود خبر د جنودو او خبرو هلاك الجنود خبر د هلاك د جنودو او وسمود و سموت چه قصكم زغبان فرعون و سموديال بل الذين بلکه آکسان کفرو چ کفر او چ کړه په تکذیب په تکذیب د حق دی الیوم ولاو الله تعالی منورای چار د دنیا محیتل ههاتکون کړه بل او قران مجید بلکه دا قران مغزز دی فی لوح نو محفوظ په جر سره صفت د لوح دی نو دا چې د لوح محفوظ من ده او محفوظ پرفسرا صفت د قران ده چې دا قرآن مجید ده او دا قران محفوظ ده بل هو قران مجید فی لوح محفوظ من التخریف او ده محفوظ در تهریف نہ او تایید ان نحن نزلنا ذکرا وان لولا حافظون نو خلاصه د سورۃ شواهد ثلاثه بیا دواره دغه تذکرہ یوز الغير مرتبه او دو هم زلبیا مرتبه الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا وفقنا لما تقبله وترضاه دي ټول کړي ته دعا وکي شه الله تعالی دي ټول کلي سر ډېر احسانو کوي الله تعالی دین دنیا برکتونه دې تنصیب وغرځي لکه دا دوستان دا توولله ووج ستا خدمتتوکوه ماشومانو که زنناو که نرینوکه بډګانو که وانان وککو الله تلای د ولکې له خیر ورکې الله د بډگانو له خیر ووررکې الله تالا د زانو له خیر ورکې الله تالا د معشور ک الله تالار د زنناو له خیرور کي. او تریکی دا چه ده دی, دی ملمنو طالبانو لا پاکیرو رضبانی ملمسی آگی انو چا تاسو دا پارا میخر آلے گلی وا او, او نور سامان دا آلے گلی و اچا اولو را آلے گلی و اغیر در لپاکری دیو چا دا دا, دا, دا افتاری آلے دا دنیا شیفتاری دا انو الله تعالی دا وقتی وطن... دا تر تخصیرات کو حیاف کی دی دا از دا, دا رمزان او رضی عبادات د پارا دنیا خیلت دو... الله تعالی زمونګه د ظاهری باتي امراض و شافی شافي مغالجه شي الله تعالی زمونګه حاجت روایو کی خدای زمونګه مشکل کو شایو کی دا قران چې مونږه شروع کړو تر دې ادمو رسو ان شاء الله سبا ختمو کریم خدایا دې کې کوم نسو کوتای شي وي هغه مونږ نه پکاس دا شي مونږه موافق وړو خدای کدی دې کې مونږه کوم حق خبره کړل او حق ته پکې کی رسیدون کیو هغه ستاسو فضل او مهرباني الله تعالی دا ټول چې د دنیا دی یو الله تعالی علم خدای دې دین دنیا سره قروی ورتنسي کې الله تعالی چه چاچ تکمیل د عالم شوه دې خدای هغه طرح خدمت دین موقف لاس ورکی او الله تعالی سوچي لا علم په میدان کې دي الله تعالی د حصول علم ولا برابر کې او کریم خدایا مونږ باندې دغه سه ډیر قانون په عمر کې راولې شې د قران کریم د خدمت کو الله تعالی مونږ نه دې کې د قران کریم خدمت واخلې او عزیزان سبا بتا سو ټول لغز کې مونږ دعا جانو کې یاد ساتي مونږ په دې کاغذ طاس طریقې دی ونوسی الاخ الكريم الله يمسان في دعواته الصالحه چې تاسو کوم ځای دعاګانې کوي نو انو انو موږ ته دا سه دعا موږ به دعاګانې یاد ساتي چې الله تعالی زکه تاسو دعاګانې الله تعالی قبلې تاسو مقرضې الله تعالی تا تاسو دا الله تعالی خوخي زکه قران او سنت ذکر کې کې نو دی انو موږ به دعاګانې یاد ساتي دعاګان نو په پذنشټه ملاقات کیږي زکه د مرګ پته نه او ما تدري نفس به اي ارض د فارسی او شاعر ډېر خوش شعر ویلو چې چې اتفاقه بلبل او گل بارها خواحد شدن اتفاقه بلبل او گل بارها خواحد شدن درمیانی ما شما اسر بستا یا نصیب دا دنیا دا بلبلان به ګلون سره ملاویږي او دا ګلون ملاقات به بلبلان سره کوي همون طبيعت داسه موقع په لاس را نیو کنه راضي الله تعالی دې را راوړ او وا الله تعالی دې موږ قبول او منذور کړي الله تعال د ورته قبولیت ورکی ک او الله تعاللا د تاسو هر ځای چینو الله في تاسو خوشال سااتي او تازې الله تعال خپل وطن په خیراتي دبانې ووررسئ حداله زمونږ تقسیات مواف ک الله تا لا زمونږ غونهونه مواف ک الله تا لا زمونږ خطګانې مواف ک او پر قیم پر ورګار ټولو خلکوله ډیرلوې خیر ورکې وصل الله تعالله الله خیرره خلک محممد و وافحبي اسمغین بررحمتې کو یار خم راداخلې خلاصت ټول ما قبل وا په دې صورت کې اوس بيان دې چې پسند دې پس تذکیر تام او د کامل نصیحت نه بمن نشو دې نه پر نو رسول پاک اللہ تعالی تعالی وي اوس ولا مهلت ورکا فما هي للكافرین امهلهم رویدا د صورت الله تعالی قسم کوي پاسمان اسمان باندې او په تارق باندې او بیا عظمت د تارق ذکر کوي چې دا تارق څه شي اور پسی جواب ورکی ان کلو نفس اللمہ علیہا حافظ او بیا کم اللہ تعالی چی تاسو ابتداء ان پیدا کری ای آغا اللہ تعالی این ام پیدا کلشی او چی کلمو پیدا کی اللہ تعالی بانے با اس شیطا سو نپٹنشی پاتی کے دے او دے دا پارے یو دویمان امونہ ذکر کرا وَسَّمَائِ ذَاتِ الرَّجْو ترمیٹو متبادل راولی یو شیطیری گی بل رازی بیاغ تیر بیاغ با بیا غته ورشې وشي واپس راځي نو الله تعالی وې دارنګ تاسو پیدا شوي بیا به وفات کیږي وفات نه بعد به بیا ژوندۍ کیږي نو د اغي قسم جواب اغم محذوف ته كذلك تخرجوا بانه لقول فصل وما هو بالهز دائم متعلق د دا شاهد رل چې باس بعد الموت دایو حق مثلا ذا دا, دا سم اسخره نه ده او چون مشرکانو مشرکان ته دا مسخره ښکارې ده نا اللہ تعالیٰ تی شکایت کئی انہم یکی دون کئی دا وعکی دو کئی دا بیاورتا اللہ تعالیٰ تخویف و یرور کئی فماحل الکافرین امحلهم رویدہ وَالسَّمَائِ وَالتَّارِقِ اَقَسَمِّ دیپا آسمان بانده وَالتَّارِقِ اَقَسَمِّ دیپا تَارِق بانده نو تارِق کلو آتن لیلن تا وی لغتن لغتن دا کلو آتن لیلن ہر شیچ دش پیرازی انو تاریق ورطوی وما دراکا مت تاریقو اسشی خبر کری تالا وما اعلمکا مت تاریقو چی دا تاریق سشی دی استفام دا پار تازیم شان دی النجمو ساقبو دا سور دی الساقبو اچ ساقب دی انو ساقب مانا دا دا اللتی تسقبو الظلام چی دا تیریش لی او تیری سوری کئی ان کل نفس لما غلیحا حافظ ان کا نافیه نو لما با پمانا دے اللہ کئی دا عداد تحسر دے ما کل نفس د هر نفس اللہ غلیحا حافظ مگر پدی بانی نگران ولار دے انو دغه نگران د هر انسان حفظ ملائی کی او اوکا ان مخففشی دا مسکلنا نو لما با پمانا د لام تاکی دی جیل کُل لنفسه اتاک اک سره هر نفس لغ علیها حافظ خام خدبان یو نگران مقرر دی فلینظور الانسان ودگر انسان افکر دیو کی انسان نظر پمانه د فکر فل يتفکر الانسان فکر دیو انسان مما من د س شیءنا خولیکه د پیدا کې شوي دا دی خولی کمما انافق پیدا کې شوي دی د داسې او بونه چې هغه ټپ اونکې دي یا خوج من بین سې چې را او دا د میز د صوب د راجل نه او تب د د ترائب نه نو صوب د راجل دا دملا تیر دی نو دا انتصاب مجای دی ځکه صفف پیدا دا کېدل دا غعمل د خصیتنو دیخواعمل د خصیتنو. د دې ټولدارو مدار دا گویا سپاینل کارټ باندې دي او دملا تیر باندې د انتظار مجازي دي ا يخرج من بين الصلب راوز داوب اپواس ته د صلب باندې او وترائب اپواس ته د ترائب باندې ان ترائب دا د زنانا د دوالو سينو من زه سيته ويل شي الله تعالی فرمای چې دا دارمدار د دا غلوق دا په دغه دوه سو د بدن باندې النهو د الله تعالی غلا رجعی غلا باسی په بیا جون لیکول دي انسان باندې لقدر خامخه خا قدرت لرون کې دي انو کمل الله تعالی چې دغه ضعیف وو کې انقلاب ماهیت راست او دا د عمر خستې انسان ته جوړ کو نو اغه الله تعالی وای چې تاسو دا باز بدل موت له زما د قدرت نه باوی بیا خوستا استاذ خو موجود دي په خاورو کې ان اغه ذرات خو د انوینشن نه اسان دي د دې معنا د سوره طارق د خلا د دې ایتونو چې دا اسهم بنې دا د انوینشن نه اسان دي ایجاد ګران وي اثر دا لو سپیکر دا ګران کار دی او چې لو سپیکر پرزي پرزي د لسو پټه کراړي او هر مستري شي انده ته اسامبلینګ وي نه الله تعالی وي چې اسامبلینګ دا خود انوینشن نه اسان دی او چې اسامبلینګ اسان نو کوم الله تعالی چې ایجاد کول شي اته د اوونه پدات نو هغه الله تعالی قادر دی پدې تا تاده خور زری بیا راوچت کی او نټونه دی ورول یو تانه بیا باندې جوړ کی او ځانته د ادری نو داس الله تعالی یات په ایجاد باندې قیاس کړه انه د الله تعالی غلا رجعه په باس بعد الموت باندې ل قادر خامخه قدرت لرونکي دی یوم تبل السرائر اپا غ اورزمانه تکشف الاسرار شي رازونه به کشف کول شي الله تعالی وښتا ټول رازونه په اغ اورس پرانیستې شي و ماله من قوت ولا ناصر ان نبی دین انسان نه پاره هیڅ قوت د دف او نه ناصر او مددگار چې ستاره زونه کشف شي نو نباسوک تاسو فارش کول شي الله تعالی, تعالی سره ان په الله تعالی ته زوره ورچ فیصله او په بدل لګون کې ده د نړۍ خپل ځان له دور دی، دی، دی و خپل ځان له چکر و هر دغه چکر مه پیدا کیږي له له او زمانه انقلابات وسمما ذَاتِ الرَّجْعِ تاسوې ب کې دا مسلهویل ده تاسو می ب کې دا مسل چې حرکت د فلک دا مستدیر دی او دغې مستدی حرکت نه پیدا کېږي وسمما ذَاتِ الرَّجْعِ اوته سممی د پاسمانبانې چې چکرله ګونړ ک د ماه سما مجاز دی وسم اوتهسممی د پهورې یې بانندې ذاتل راړلی الذي يرجع مره بعد مرتين اغه ور یذ دا ا د ترجیع مال کدا باران کله اوکی کله بیا ختمشی بیا راشی بیا بارانو کی نو اغه الله تعالی چې ور یذ راولی باران ته کله کای کله فنا کی بیا راولی باران د پاره فکذلک انتم تحیونا سمت موتونا سمت باسون الله تعالیٰ وی دارنگی بتاسو اول پیدا کول شي بیا ملول شي بیا شي شئی قبرونا والارض زات سودغی اکا سمد پزمکبان لے زات سودغی زات شک بل امباد چه دا چیو دن کی دا بل امباد پزرغنولو دا گیا سرا نزمکم لئی قرآن کریم بزر تفصیل وی وطرالارض حامدتن فَإِذَا أَنزَلْنَا غَلَيٰهَ الْمَاءُ اهتزتْ وربت وأنبتت مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ الله تعالى و یتا تخپل جوندی کیدل دا ولی مشکل خکاری کز مکه تنغوری دا مړه پرتئی اوچ پرتئی اس باران او وروم چه نوزه زر نو زپه بهاران اووروم د حرکت پیدا شي اجون پکې پیدا انو چی جون پیدا شونو مړه دونه جون چې ژوند پکې نومړدان ژوند نو نبي صلى الله عليه وسلم فرماي چې تاسو قبرونو نو پورته نو سلوي قرئه مسلسل الله تعالی په با باران ورایزم کباندي چې د دې کې دومره ژوند په د یو ورځی باران سره خو غنم زرغون نه ان سلوي قرضه مسلسل باران سره با انسانان را زرغون کی داسې رسول پاک وې او نبي عليه الصلاه والسلام دی وجوي چې کل بني ادم یاکل هو تراب الا حجب الزنب د انسان ټول بدن خوری خویی د سپاینل کارد او دملاد تیر آخرانه ایسا ده دیگه سیل جونده پروتی انه صحابه تپوز کو ما غجبو زنب یارس غجبو زنب سشیده ان نبی علیه السلام و سلام ارتوی مثل حبت خردلین د انسانی بدن داس یو زرده لکه ده اوریدانه د نوسااینس دانان و چې حیوان دا د یو سیل نه پیدا او یو سیل د اوړید د دانه وو کولوکه د د نوبی ل اسلام زمانه کې د سیل نه زر نه د ړ د دانه بهترینطبییر بل نه شې. ف قذالهکه انتونم تو خررجونه. د دواللو قسمو ته جوابې قسم مقدر چېله تعلاوي ماری په سمان چکر لګونکې قسم وي او زماری په زمکه چې دون کې قسم وي کهذاکه انتم توخررجونه دارنګې به تاسو جووندي یا استی شي نه هوله کولو رس نه هوله کاولون فصلون اطاکک سره داقرران یا نه هو دا ب بادل الموتله کوولون فصلون ادا لا قَوْلَ فَصْلٌ عَذَا يَخْبَرُ دَبِلَارِبا شَكَّ بِكِنِستَ وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ أَنَّهُ دَامَ مَسْخَرَةٌ وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ أَنَّهُ دَامَ مَسْخَرَةٌ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا عَذَا كَافِرَانَ يَكِيدُونَ كَيْدًا أَيَكِيدُونَ كَيْدًا يُدَبِّرُونَ تَدْبِيرًا تدبیرون کئ د انکار د پاره ان رسول پاک ته ویچ الله تعالی مړی ژوندیکئ نفاتو بیا باین کنتم صادقین بیا زمونږ نیکان را ژوندیک کنا ان الله تا... تعالی ورته دا تدبیر درل دوی د انکار لپاره ناجایز چیر شه په موکاو په محل باندې ان چې موکرا ش بیا به ولا ژوندیکم انهم لکیدون کیدن ادا کافرون تدبرون تدبیرا وا کدو کدن و او دببرو له هم محکمان لل مووااخضا الله تالا و دیمدل دی کار د تدبیر کوي خوزوم دد د دنیولو د پاره تدبیر کو محکم۔ فل کاافنا ا محلت وورکه کاافرانله غم محلت ووررک دوله روده او فل کاافرينا هر بار خبرې سره بیا بیامهلت ورکه یا ی مو تد ملت ورکه بابي خال رو دا ا حالل دا مفولی مطلق لافزي مفول مطق لام لفظی یعنی امهلهم امهالا مهلت ور کډ ویلا په مهلت ور کوله سلام نو خلاصه ر سوره الطارق دو د نمونه د پاره د باسب کی ذکر کی په سورۃ د قسم کې او بیا دلیل اقری مې اسکر اڑی او بیا شکایت تر کافرانو نا او آخر کې تخویف ته سورۃ الاعلى به بل مضمون روان دی او نور کله مونږ طریقه دا وا او چې د دوه ری سورۃ نو مپرې خوږه انا دلې ټول قران خلاصه او مبيان کړه او اصول خلاصه مبيان نه پروسه کال مرګرو وي چې دا څه کښوشي چې څلګډير قران پاتيكي انا زموږه بزیاته फायदा کیږي انا زه قران تفسير ته تا به ډير نه ماي ډيره کړه انا ما څه کال ډير پلي خو سوره الاعلى دا ځان له جدا مضمون شروع کیږي دکي با هم بیانېږي او تزهيد منه دنیا چې الله تعالی دنیا سره بدل نه تړې انو توحید با بیانېږي او تزہیید مین د دنیا با بیانېږي نو خلاصره دې صورت توحید و تزحید دے. او دا مضمون دا تر از الضحى پورې روان دی د اول د صورتنا تر احوا پورې بیان ده دې چې الله تعالی سرشروکامه پیدا کوي ځکه دې الله تعالی تاسو روم ډوډا درکې او دغه الله تعالی تاسو سارول او خوراک ورکې او به ورپسې وي چ انه يعلم الجهر وما يخفى دا اثبات د دویمه داویره وړاندې اوه چې رازق متصرف الله دی هدا د دویمه داوې ذکر کوي چې عالم الله تعالی دی انه يعلم الجهر وما يخفى نو دا د دوه داوی کوي او بیا د دی دوالو سمره داړه چې ادعو وحده لا غیرو د عبادت یوازیره د الله کا دبل چامکوا او د دوالو داواګانو سره انعام ذکر کړی دی نو د لونباینه بعد دا ذکر کړی چې سنقرؤ کفلاتن سا لونبای دا وای کړي دا چې رازق متصرف الله تعالی دی نو ورپسې انعام ذکر کو سنقرؤ کفلاتن سا او, او دویما دا وای دا وکړه چې عالم یوازي الله تعالی دی نو اغي پسې ذکر کو ونیسرو کلیل یسر نو سنقرؤ کفلاتن سا تاسو تا مون قران بیانو دغه ا دغه د لومبې داوي سره متعلق انغام او نو یسر کل لیسرا دا د دویم داوي سره متعلق انغام نو دا اول مبدا د لپاره دویم داوه او دارنګ دا لومبنه انغام چې قران در درکړي دا مبدا د لپاره دویم انغام چې پدیمو جنت تلارا سنه کړی دا چې قران مو درکړي دا مبدار دویم انغام چې پدیمو جنت تلارا سنه کړی دا نو حاصل د سورۃ دا شو کی متصرف الله تعالی عالم الله تعالی نو عبادت یوازه د الله تعالی حکم او قران دا سبب د دخول جنت ده زبتاصل جنت درک او په ابتداره صورت کې سبح اسم ربک تنزیه عن الشریک را چې الله تعالی د شریک نه منزه وایا سبح اسم ربک الا علیا د شریک نه نز و منزا وید شرکنا اسم ربکا رب زاد دربستا الالا آغ... آغرب الالا چه دیر غالی ده دی. لوی متصرف ده دنه علاوه بلسوگده سه تصرفات نشی کوله اللذی آغا اللہ تعالی خلق فسوا خلقا خلق, خلق الانسانا اَخْلَقَ الْإِنْسَانَ إِنْسَانَ پیدا کړې دې فَسَوَّا فَقَوَّمَ أَعْضَاءَهُ او نو خيست اندامونه ولور کړې دي او دوی مناغه او الزی اغا الله تعالی خلقت پيدا کړې دې الْخَلَائِقَ كُلَّهَا ټول مخلوقات نو فَسَوَّا نو فَقَطَّا وَذَائِفَهَا الْمُنَاسِبَة ا ټول مخلوقات خلګ پله ځمېداري ور کړې ده د اسمان ځان له ځمېداري ده اد از مکی زان لازی مداری دا اد نور زان لازی مداری دا اد از پوگمائی زان لازی مداری دا واللذی خلق فسوا واللذی آغا اللہ تعالی قدر فہدا قدر الرزق چه مقدر کرده رزق فہدا فہدا الہ وسائلیه وحصولیه نو اللہ تعالی بیاده هر مخلوق پا کې د خپل رزق د لپارا لپاره بلی او فطری غلم اچوله ده انو خر کم کمکل زنه اوربه خو خپل خورا کاشلول دیم پویږي اسپی هغه خپل خورا کاشلول پویږي نه الله تعالی و چې قد قدرا الله تعالی اغذات ته چې رزق دمو قرر کړي ده او بیا جی بل له ہدایت هر یو حیوان ته کړي غزان د خپل رزق حاصلې انو میږي ته ہدایت کړي لريشر خلقو کې او بیا دې چلي لريشر خلقو کې ا دامي دار درجې بل لتقازاده او منګښت ہدایت نو سامان تایخه در سولی خپل سوډي تا مونګ پلي بتایخي کور کې انو دبر رسولي خپل سوډي تا ان ولذي قدر فهدا دار درجې بل لتقازاده ولذي ازقدر د چرته پینوستای کې سبق نه نیول چې دا چلوځه کوي د پینوستای کې سبق نه دی ا دوان بچي پیدا شي نو بس د سرپ دورو څخه به کمزوری دي نو لګيږي کېواله هدي غلام د خواته اورو نو دلته سودا درس نه ور کوي چې دا هلت 30 سلو هته یو تخلو ور وای نو بیا بخلو کله په کتره کې کله وبرکه بل چا دا تعلیم نه ور کوي نو الله تعالی وای چې دا هدايت حصول به رزق دا, دا فطري ج بلي ما ټول حيوانات تور کوي والذی قدر فاده چې دې کې دې یو چا دا تعلیم ته محتاج ندي د چا سبق ته مې کني مونږ په خپل ماښامانو سبق نشو ویل په خوانو باندې کوم ځای وي مونږ په سبق نشو نده کو خوانو له سکول وینو کلا فیس هم غوښته کلا فیس غوښته زه کوم ملک خو بدار سه فیس ورکه خا دلته پاو د فیس دی دا لريږي به ملک نه په دې ملک پاو د اسمت فیس دی په دې ملک اچا په خیال ته په سم په مړي باندې فیسو لګوي خا مړي چمړه دفنوي ان لس روپاي به داخلي يونين کونسل تا ان دا و ارث باندې فیس لګوي ځکه دا ملک غریب دي دا ملک ما دې معنا داره چې خلکو ته چمړيږي بنا کړي چې خدای ملک نه دا اولاد بل بیازم لومخه تا خدا به خدای ملک اولاد بل زم لوم فیس پته واړمخه ان دا الله تعالی ويده ارث دا مات تعويو جي بليتون دغه حيوانات ته طبيعت کې چولي دي وَالَّذِي قَدْ دَرَفَادَ اَشَّاسِ بَرَحِمَهُ الله دا خبر تاسو خجت اللہ کی ویلہ حضر الشاہ سیب رحمه اللہ و فرمائل چه اس تو گو را تو گو را انو یو نره مادا خبل کو را بات کی لگی خاشا کرا دی لگی آئی سخط مت راو دی ازان لیو خبل دنگا بات کی جالا او بیا دوارا بچی واچھای حضر الشاہ سیب او بیا چې بچی واچي انا بیا دا هغه دا هغه اګو د هغه هر شعربل کوي انا بیا چې بچی راړي انا ګوره دا چرچونه او چرچنا دا د حزانت د بچو کوي حالانکه عقل خو پکې نشته انا دالګياره دا په هغه حیواني جبلت باندې نو چرچونه لګیای او چرچنا لګیای انا چرته چنجیرا پیدا کوي دانې را پیدا کوي او بیا الله تعالی تبوی تور دای دا پزين کدم ترماميتر لګولل شه سير داوي چدا ترماميتر الله تعالی لګول لري د دغه چرچنه او چرچنې په زين کې چې چرچونه راشي او کم بچينه اغه دانا یا چینجهغهستي نو چې ور پسیغه ما د خپل نمبر راوړي او چینجه را نو هغه بیا بچيله نو ور کې یادويم لور کوي اب حالانګه ورته خپل وازه کری کومول راشي کفلا نو خلې دروازه واځي په شریکه هغه د هغه په زين کې الله تعالی د پیمانه یې چې هغه ته پته دا لګي چې دغه دا یو دانه خو له ده ښه دغه پلان ان داما په نمبر به به لور کو ایا که داړم به راشي حکم له دانه ور نو چې بیا غه نر راشي نو داغه په زين کده میټر وي چې هغه تپاتله گی دی خپل <سؤال> نمبر تیر کړی ناغل نه دا کی الله تعالی ولذي قدر فهد ولذي قدر فادا الله تعالی مقدر کړي د رزق فهد الहूصوله بالمکاسب پسلاری خودلی دی خصول دی تا بالمکاسب اپا خپلو مکاسبو بانی والذی الله تعالی غزاد دی اخرج المرغا شرائستی دی ان نباتا ذکر دو محلو مرات حال رائستی دی گیا گانی فجعله غصا ان اخوا انگرزول دی دیلا یابسن فتاتن دائی خطر جمده اسود یابسن چا کری دی اسود یابسن چا خدا الله تعالی انعام ذکر کړي انه دې انعام په حوالہ یا بصن فوتاکن الله تعالی وای چې په دې ګیا کې ما دا طبيعت خوده کې چې دا اوچي ده سکی دا اوچي او بیا چې اوچي او نو ته څنګه په کوتر کې نو هغه شان کوتر کېږي نو الله تعالی وای کله د جوار ټانټې ما داسې جوړي کړې وې لکه د بانسونه کداسي مضبوط لکه د بانس نو تاسو سره نو الله تعالی دمه بل احسان دی چې دې ګیا ګانو کې مې د و چې دو صفات الوتوټي کې دو صفات چوله دي فجاله غساء انا غرذو يديلا يابسن فتاتن وچري زريزا سنقروا کفلاتا ص امبل لو پتا باندې فلاتا ص فلا تترك فلا تترك نو یا خو نه دا چې تاسو شهید قران نه پریدمه طول زکا امه ته ورسوه او دویما مان ادا دا, دا چې فلاته ترکو چې تابان یو ځل مونږه نو بیا تا نه دا قران ترکیګی نه بیا دا قران ترکیګی نه نو لا تترکو الله تعالی خبر ورک نو نبی علی صلاتو و سلام تبا هر کال جبرئیل امین په دیر رمضان کې راتو نو سمره قران چې بناذر داغي دوره به ورته کوله لکه د مونږه دا ورکه وکنه د رمضان کې نو جبرئیل امین باراتو رسول الله علیه السلام ته دا ټول قران بیا دا ورکه وکړه چې څومره بنازله نو کال آخري کال دو عمر دودله دا تلاوت غو دو دودور یو نه صحابه خوشاله شو او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی غنو په جړاش اپ جړاش نه د عمر ورته په جړې وني نبی علیه السلام دوهاره دا ورکه وکړه انا هغه ورته زه په دې پویم چې دوهاره دورا وکړه نو ایندې کال رمضان کې بن ابي عليه السلام زموږ میسکې نه ښا دا چې ابو بکر راځدارو دا چې پر راځ پوید چې ایندې کال روزه کې با نبي عليه الصلاه والسلام موږ سره ني فنقرو کفلاتا سا ا سنقراؤ کا ا مونگل ولوتابان فلاتن سا انو نبهيري گدتا نو نبه پري دي الا ماشا الله لكن اغه چيرادو شي د الله تعالی نو فيا امرك بترقي نو تا تبوي چ د حکم د شريعت منسوخ دي انه يعلم الجارا ا د الله تعالی پوېږي پجارباني و ما يخفا او په اغه شي باندې يخفا شي پټيږي نو پا یعنی الجار والخفیه انو یعلم الجار والخفیه اللہ تعالی پا او پا پت پا دوارو بانه عالم ده ونو یسر و کلی لیسرا آسانی بنا ولو تاتا علی لیسرا للطریقی لیسرا الموسیلتی لیل جنن اغا آسان لارا چه اغا جنت تلسید لیده او یا یسرا ون يسرك أن يسرك او سوب من تعط للصرى أسه لا وه الجننا. تاتبخصد سهلة سانانه ش غبارت الجنتنا ني النطيك الجننا حاصللة تجمش في النغطيك الجن من بطال جّ الك فذكر فبلغ المسألة نبي عليه سلام تله وفبلغ المسألة مرة بعد مرة. داناتي بستای اوزل تقریر کو نو خبر اخلاص شو الله تعالی رسول پاک توي بیا بیا ورته یو مسله بیان وا زکه یو مسله ته لزل بیان شیند خلکو زين کې کی کیني الله تعالی رسول پاک ته فذكر باب تفعیل تکرار فائدہ کوي فذكر بیا بیا ورته بیان کا وا ان فات الذکر امکان ادنا احتمال النفع که ادنا احتمال د نفع کم ځای وی ان الله تعالی رسول پاک توي نو امید کېږم بل ذا یوی وذکر فان الذکر تنفع المؤمن ذکر نبی علیہ السلام وې زه بیان کوم نو دا کافرانو خو ایمان نه راړي دا کافرانو ایمان نه نو الله تعالی ورته وې چې وذکر فان الذکر تنفع المؤمن کا کافر ایمان را نهړي نو ستاسو تقریر او بیان سره چې کم مؤمنان دي دا غی ایمان خو مضبوط شي او ارسله مضبوط شي نو نو باید کی مولا سره اغه نو امید کی نه چې بای خلکو زما پوینه نه باندې خپل ناروا پر نه خود لا به خبره زین کی نه است ته بیا بیا ورته کاوا نو خبره کله زین کی کی نه نو بیا به ناروا پر دی نا او که اغه ناروا پر نه خود نو چې څوک نیکانی دا غی ایمان خو بیان سره مضبوط سی وذکر ان فعت الذکر فذکر ان فعت الذکر سیذکر من یخشى فیتذکر سييتذكر من يخشى النسييد باغ اسوك يخشى چېريجد الله طالانه ف يكون صعدا ندييبك بغسنو يتجنب الأشقا او لخت الكجي بدد نسيحتنا الأشقا ببد بختت سل الذي اغبد بغطة يصل النار الكبرياتخلو چې غب نووز اغغت اوورته یسلا نارال کبرا چه اغبن نوزی اغا غط اور تا نو غط ورته تا پا دی بنیادوی چه تا سروانده مختلفو و کې تیر شو چه یو خود دغه دغا اور دو دوزخ د مریگی نه دغا اور دو دوزخ مریگی نه او دویم صفت والا دازه کر که چه ده دلانده او دبانده دلان نو مملکی دنیا والا اور ده ده سلورو طرفو ناملکی مخینا شانا خی جانبنا ګل جانب نا او دا دوزخ والا اور د دخبوده لاندې نه لمبتل کېن او در سر د غالي بیا واپس را کوزيږي دا د قرآن ثابت کرا دا د قرآن ثابت کرا او درم درم وصفې داره چې د شهور لريخه د سلری حیوانی شهور لري وس د دنیا اور کته پکې پرې ولاتي نه هغه ته پته نه لګي د دنیا اور ته پتن نه لګي چې ما کې سوک پروت ته هغه چې سوک مخلا وزیه نو خود جهالت سره سو دا اده دوزه خواله اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دیکھ پل خوراک ځان ترا بلی ویه تفورو تکادو تمیزو من الغیز ازاراتم من مکانن بغیدن سمیعو لها تغییزن و الله اللہ تعالی چې چه کله دوزه خیانو ګوري نو دی دا سی لکه خر چه دا شیطان پلی دو هنیگی خواه دی دا سی هنیگی تعالی ہوئی چې د دوزخ اور د چې کله وګورې چې دا کافرانو د دوزخ یان ماتره روان کړي دي انو د داسې ورته هانيږي لکه خرچ شیطان ته هانيږي او الله تعالی ورته چې حلیم طلاته ته ډک شو او تقولو هلم المزيد انو دې ورته بس جنور گنجائش نشته خا نور گنجائش نه الله تعالی به داروغد جل ته وای مالک ملائکه چې دروازې ور پوسی بندنه کا ان بس دروازې ور پوسی باندې او आवाज ورته کوي چې خلودن ولا موت دا عمر کې دې بس دا امریکا دې، ار دې امریکا ته بس دغه دې دروازه بند شو. دا بیا کولا ویږي نه. دغه دې الله تعالی دې مونږ ټول له امان ناکي. الله تعالی دې ټول مسلمان دغه غضب نه وساتي. انو دین سره بچيږي دغه قران سره تعلق باندې. دې لپاره الله تعالی نو سره عليګل ده. هاذا بلاغ للناس. الله تعالی مقصد ته دا قران رسي. انو بس جوړي موليان قران سره تعلق ساتي. او طالبان قران سره تعلق ساتی ادا عوام قران سره تعلق ساتی نو تعلقات مختلف کذ موليان خی او طالبان زد کي ادا عوام لګياري د موليان طالبانو خدمت کي نو الله الله تعالی او چ مبارک كل من يتعلق به د قران سره چې د چا څنګه تعلق نهږي ټوله ته قران خپل برکتونه ور کوي خه انا د د مونږ کلیوال دغه طالبانو خدمت کي سری خدمت کئ زنانه ول کپڑی ویندی ما شومان ول را غونډی دا بوډا گان ورته جمعهت کینارتی ول خدمت کئ و ستار تا ته سو ضرورت ته نداچ ورته وئ کورونی ورته خوشی کړي خپل بیټکونی ورته خوشی کړي ان دړه دا, دا, دا قرآن سره دوی ته تعلق ته یادان من, من مانو د لریونیز دین نه په قرآنی تعلق راغلي زکه دا خروج له مونږه ول وبم نو ورکوخه و بوله مونږ نو ورکو ان د پقرانیتا نو دا ټول مبارک دي اللہ تعالی او قران سره چې له چا تعلق پیدا نو دا ټول مبارک دي ويتجنبها الاشقى تجنب کيده دينا الاشقى ډير بدبخته سړي اغا يسلن النار الكبرى چې داخليږي باغ اور غټه ثم لا يموت فيها ابيا بنمړيږي په دې دوزخ کې ولا يحيى ولا يتروح ان بقوا شاليږي په دې دوزخ کې لکه څو بیا ارتفاع نقيزنه دا سم لا يموت فيا ولا يحيا بياسو ده ارتفاع ده نقیده نو ده نو سم لا يموت فيا ابيا بن ملے گی پده دوزخه ولا يحيا ولا يتروحو انا بخوشالی گی پده کې نو جون بے ده جون پشان نی قد افلح منز تزکا قد فازا اتاکی سر کامیاب شمن آسو تزکا تطوح رغن شرکی چه زان ده شرک نبچ که ازان ده شرک نپاک که وذكر اسم ربه اياد كنوم در خپل فصل الله نمنزوك وذكر اسم ربه معنا قام غلط توحيد په توحيد باندې ټینګ پاتې شو فصل الله عبادات او کل و نو ذکر د اسم رب دا عقيده ده اصل دا, دا عمل ده نو چې عقيده برابر کده قران په اساس او عبادات برابر کده قران په الله تعالی وې کامیاب شو او بلما صلاتي معلومه شوه چ هو ذکر اسما ربي اياد کنم در عبد دو فص وللا ان منزوك ان امام سيبر رحمه الله فرماي دا وللا دای په ذکر باندې مرتب کړه ديخه مرتب کړه او تفکر کړه به پواستې ده فيه باندې پواستې ده فيه نه فاده له خبرو کړه چي تکبيره رکن د صلات نه دا, دا, دا شرط د صلات تکبیر افتتا دالومبه الله اکبر دا داخل په مسک نه ده دیسره طلب داخليږي منځ ده دا مسترد داخلي دو دروازه ده نو امام سه دې زنه مسله معلومه کړل ده دې زنه مسله معلومه واذكر اسم ربي فسبح الله چې رسالات به مفراکه نو معنا دا چې اصل صلات غیر د تکبیر افتتا نه اصل صلات دا غیر د داسي امام سه خبرې کوي نو داسي امام سه پشان نونګه خبره سوق نشي کولی امام صاحب رحمه الله پښان لنګه خبره څوک نشي کول دا د دنیا د ټول نړی قانون دا مې انگریزان مې ننخه امين الجور صاحب دیور بورډ باندې لیکل دي نغمان سناف ثابت فرام کوف نغمان د ثابت زو د کوفي دا دنیا د ټول نړی قانون دان او درجه اول کې لیکل دي محمد دی پرافټ اف اسلام آل صبرتانیه کې لیکل آل صبرتانیه کې لیکل ال تخ د قانون د تخصوص د کالج په بورډ لیکل دي چ محمد دی پرافيت اپ اسلام محمد رسول الله دا, دا دنیا د ټول لائقان نو دا کافران ديکان انو دی رسول پاک منی انو سنګ مني چې دا لوی قانون دان او رسول پاک مني انو سنګ مني چې دا لوی ملکابيرهنومه او رسول پاک مني انو سنګ مني وای دا کامیاب بادشاہ او کامیاب او کومران حقوقي ور کړیو عوام او د خریاستت قائم کړو او رسول پاک مني چې دا خود جو نو دا ټول صفاتونه مني دا ټول صفاتونه دا یې مانی ا خو دای نه چې دا پیغمبرو ښا نو کافر زکري چې پیغمبرینه مانی دای کافر زکري چې پیغمبرینه کوي کمالاته ټول مانی و ذکر اس م ربه آیات کړي د نوم د الله تعالی افصل عبادت کړي بلتو سرون الحیات الدنیا بلک تاسو تو سرون الحیات الدنیا انو دی تعلق د سنقر او کسر دغه بلتو سینو تعلق ذ سنقر او کثرات چې ګور قرآن له ترجیح ورکول پکاروي په دنیا باندې او تاسو ترجیح ورکوئ د دنیا ژوند له په قرآن باندې تاسو ترجیح ورکوئ د دنیا ژوند له په قرآن باندې ان بل تو سرون الحیات الدنيا او بلک تاسو ترجهونه ترجیح ورکوئ د ژوند دنیا لا پس د کړه د قرآن باندې او په عمل بالقران باندې تو خیرون احال باندې چې آخرت ډیر به تر دې نو چه به تر شی موجود وی نو داغین کم تر عقل ما غوارې قبول مکه تا ته کوڅه لاس کونی ولیو د 500 روپو لوټ او یو د 500 روپو لوټ اگر ته وی چې دې کې اوس ته انتخاب وکا. نو ستای انتخاب بسې د 500 رو نور زکه چې به تر سره ترجیح ورکې او کم تر اغ پریدی نو الله تعالی وای اخرت به دا موجود ده. او دنیا کم تا پاغه باندې غوړه ګنه ده دا ولا اخره اهالدارت اخرت خير دا ډير به تر دي او ابقا دا باقي پات کې دُن کې دي ان هاذا لف الصف الاولى اتاكثر دا خبره خامخه او په کتابونو لم بنو کې صحف ابراهيم وموسا چې کتابونه د ابراهيم د موسا عليه السلام کې یو خبر ذکر کیږي د چې الله متصرف دی او دی نو پڑم بنه دعوه بانده پاغی بانده اینا مرتب کو سنو قرعو کا فلا تنسا اپا دوی ما بانده پاغی مرتب کو ونو یا سرکر معنا دا داده چه ده قرآن تا قاضی پوده کا نو زبر جنت تا داخل کم نه قرآن تقاضی پوره که زبر جنت تا داخل کم او گای تزهین میند دنیا ورکو چه گوره دنیا دار تره دا بدبخت تره که آخرت لی آخرت آخرت لی پا دنیا بان ترجیح ونکره نه رحمان بابا فرمایی او ای در دنیا په تماشو چی خوک نازی کی خو هم ننه تماشا در سبانه در او بل زای ویلی دی او بل زای ویلی دی چه نادانان کدی دنیا بان نازیگی نو دانان نکری پا دنیا بان نگارست انو اس دنیا مولان رومی دیر اخوا خبر کرده مولان رومی چه آپ زیر کستی او را پشتی است او آپ در کستی حلاکی کستی است و با کده کشتای لان دی اکشتای پیده پاسا سوری نور دنیا بل سرتا و پیورا سی دمره فائده بود نالله تعالی و دنیا کنی سالونه دکی او فا دا خبر از